Jó reggelt. Ma a 2019 április 11-e van, és csütörtök. Nem különösebben időznék legyen, el az elmúlt pár napon, ha valaki érdeklődik felüle, szívesen válaszolok, de mást osztanék meg önökkel. Tehát találkoztam délután Karácsony Gergelyel nem sokkal azután, hogy hazajöttem Oszlóból. Egyebek közt ennek a találkozónak a hangulatát is szeretném felidézni néhány sor felolvasásával, és utána kíváncsi a véleményükre. 2019. április 6-a 11 óra 56 perc. Ami nekem fontos a felkérés, tényleg megtisztelő és a helyi civilek és munkájuk elismerésének tartom, de nekem is a társaim számára csak akkor van értelme az együttműködésnek a pártokkal, és akkor indokolt a jelölés elfogadása, ha a civileket is engem nem biodísz lesz szerepre szánnak hanem valódi esélyt adnak a civilpolitikai érvényesülésre, írja Piko András. Az, hogy ez így lesz, nem tudom. A momentum mozgalm egyik vezetőjével, Donát Annával kétszer beszéltünk erről az elmúlt két napban, és számra nagyon biztató volt mindkét beszélgetés. Mint a, kerületi, a kerületekért felelő pártok által megnevezett potenciális polgármesterjöltek, bírják a többi párt támogatását is, de egy ilyen komoly vállalkozáshoz komoly garanciák kellenek. Amíg ezek nem születnek, meg teszem a dolgom amit a Józsefvárosban civilként és a Klubrádióban pedig újságíróként pártatlanul írja, illetve írta Piko András azt követően, hogy megjelent, hogy ő lenne a pártok 8. kerületi polgármester jelöltje. C8 civilek a Józsefvárosért. A C8 civilek városért, civil társaság egyik alapítóját Piko Adrás kérte fel az önkormányzati választásokon együttműködő ellenzéki pártok nevében a Momentum mozgalom, hogy az őszi önkormányzati választásokon legyen a demokratikus ellenzéki pártok Józsefvárosi polgármester jelöltje. A megtisztelő felkérés ténye önmagában is elismerése annak a munkának, amelyet a helyi civilek a kerületi demokratikus közéletért és az ítélők érdekeinek képviseletéért végeznek. Meggyőződésünk, hogy a demokratikus politikai pártok és a C8 lehetséges együttműködése csak akkor szolgálhatja a kerületben élők érdekeit, ha az együttműködő felek programjában hangsúlyosan megjelennek a civil szervezetek társadalompolitikai szempontjai és szakpolitikai javaslatai. Ennek feltételeit és garanciáit a következő hónapokban a demokratikus politikai pártokkal közösen kell kialakítani. Ezen feltételek egyik, pikó egy PIKO András csak pártoktól független civilként vállalja a megmérettetés és megválasztás esetén ebben a minőségében végzi majd polgármesteri munkáját. Addig, amíg ezek a tárgyalások eredményesen le, nem zárulnak, Piko András továbbra is a C8 egyik civil aktivistájakét dolgozik tovább a József város érdekeiért. Piko András 55 éves, négy gyermek édesapja, újságíró a Klubrádió egyik közkedvelt műsorvezetője. Családjával 15 éve József Józsefvárosban felesége Sándor Kata, újságíró, gyáscsoportvezető és mediátor. Vele közösen alapította a heti betevő itt civil szervezet helyi csoportját, és közösen dolgoznak a segítségközvetítők elnevezésű civil egészségügyi segítő csoportban is. Mindketten a C8 alapítói és aktivistái Piko András a közéletiskolája kuratóriumának tagja, gyermekei közül András Gásfár az és PhD hallgatója, Fujina Stylist, most divattervezést tanul Balázs és Benedek gimnazista. 2019. április 8-a 11:42. perc. Most, egy Puzsé Robert bejelentette, hogy az LNP a Jobbik kihagyása miatt felfüggeszti az előválasztáson való részvételéről szóló tárgyalásokat, nagyon megváltozott a szombati polgármesteri jelölti felkérésen politikai környezette. Először is a tények. Először. Nem vagyok polgármester jelölt, nem fogadtam el még a felkérést. Kettő. A felkérés elfogadásának vannak garanciális feltételei, erről még, nem, erről még meg sem indult a beszélgetés a pártokkal. Három. Sem én, sem pedig a Cényó az nem részese semmilyen formában annak a vitának, ami újfent kialakult a pártok között a budapesti polgármesteri jelöltek kapcsán. Négy. Nem is kívánunk részesei lenni ennek a vitának, mert nem vagyunk pártpolitikusok, bár az ottani döntések például újabb pártok bevonásáról nagyban befolyásolják azt, hogy részveszünk vagy sem a pártokkal közös jelöltállításban. 5. A nyolcadik közületi civil szervezetként tovább is tesszük a dolgunkat Józsefvárosban a helyek érdekeinek képviseletében. 2019. április 8-a Piko András jegyzete. Ez az esti gyorsban hangzott el. Régóta foglalkoztat a kérdés, vajon törvényszerű az, hogy Magyarországon ennyire eltér egymástól a hivatalos pártpolitikát művelők és a közéleti szerepet vállaló civilek tevékenysége és stílusa. Mindig azt gondoltam, a közéletiség két szintje kiegyensúlyozott és demokratikus társadalmakban kiegészíti egymást, nem ellenfelei, hanem partnerei egymásnak. Magyarországon sokáig volt ellenségeskedés civilek és pártok között ennek hatásait ma is érezzük. A különbözőségi kuka természetes, a demokratikus politikában a versengés logikája fontos a közéletben a a gyakorlati hasznosság és a valódi hatás minden napokra a fontos. Jó lenne, ha a készféle összeérne, hogy a civil gyakorlatiság hatása legyen a politikár és a politikai képviselőt lehetősége erősítse a civil érvényesítést. Ha erre esényélik, meg kell ragadnunk. Nyilván rájöttek, hazabeszélek. A nyolcadik kelletben, ahol egy közéleti civil csoport tagjaként dolgozok, még idén januárban elindult egy párbeszéd arról, hogy vajon lehet a civil, de pártok által támogatott polgármester jelöltje a helyi ellenzéknek. Mi civilek elkezdtünk tervezni fontos helyi ügyekben, akciózni és szakpolitikai programokat írni, a pártok pedig nyilván elkezdtek egyeztetni, tárgyalni egymással a választásról, kampányról és majdani testületről. A két folyamat a napokban úgy ért össze, hogy a momentum a többi párt nevében felkért engem polgármesteri jelöltnek. A felkérés jelent arra, hogy a civil szempontjai programai és módszerei egyetlen budapesti kerületben érvényre juthassanak. Persze az, hogy ez az esély megvalósuljon, garanciákkal kell biztosítani, itt még nem tartunk, emiatt egyelőre nem tudtam elfogadni a felkérést, tehát nem vagyok még polgármester jelölt. Mindezszer az követően, hogy bejelölt, bejelentették, hogy ő a pártok közös jelöltje. Ez nem olyan civilek temerepe Amint amilyen én is vagyok, nincs keresni valunk, de civilnek lenni azért jó, mert nem kényszer a politikával való együttműködés, csak az egyik lehetőség. Párhuzamosan a politikai versenyzőkkel helyben a helyiek érdekében sok apró dologban tudunk segíteni jobbítani. Reménykedjünk, hogy ezek a párhuzamosak egyszer, találkozni és ne, egyszer találkoznak, és nem a végtelenben. Addig is újságírónak lenni ráadásul, klub, klubrádiósnak lenni azért jó, mert mindezt elmondhattam közvetlen önöknek az egyik legfontosabb civil közösségem tagjainak. Ma a 2019. április 11 e csütörtök van, ez a költészet napja, hogy ez, amit felolvastam ennyiben a költészet része valójában valószínűleg semmennyire sem. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora egy esős nagyjából 8-9 fokos hétköznap. Az utak csúsznak, esik, a szél nem fúj, de öltözenek másképp, mint ahogy tegnap öltöztek. A műsor 14 éven aluljaknak nem, és feletté csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Önök az én hallgatóim, engem pedig Fiala Jánosnak hívnak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A következő 20-25 perc az önöké. Vagy ez ügyben én ezt ajánlanám, vagy bármilyen más ügyben. Elérhetőségeim 061 489 0999 Tehát 061 0999 illetőleg 0630-677-1161. Remélem ennek a három írásnak az üzenetét megértették, valamint azt is, hogy nagyjából miért vetettem föl. Ha telefonálnak, akkor továbbonthatjuk ezt a gombolyagot fel vagy le, de az megvárnám az önök jelentkezését. Figyelek, ha van mire.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 Kérdésem volna pálinkát, mérnek nekem már? Felismert tanár úr, vagy tár elfelejtett már? évad tegnap volt az abortusz bizottság előtt, téli kabátomra maztalan keresek bevőt. Házmesterünknek adjunk szép mosolyokat, Nézd, homlokomra, egy boríték nem ráragadt. Más vagyok nem az, aki nép maga most keres. Más kerti eltárs, legyen már olyan szíves. A fekete lyuk egy nem létező.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 ez a Csö szám, pedig um, lehetséges, hogy túl hirtelen, mindjárt a szignál után vetettem föl valamit, de én azt gondolom, hogy ez nem olyan hirtelen. Valójában a nemzeti együttműködés rendszerében, ami nincs, abban kérdeztem önöket egy konkrét eset kapcsán, hogy mit gondolnak arról, hogy valamit bejelentenek, Valamit valaki vállal különböző feltételekkel, majd abban milyen változással állnak be, annak függvényében, hogy végül mi hangzik el a munkahelyén, annak függvényében, hogy közben van egy munkahelye is. Mindezt egyébként közt annak aprópóján meséltem el, hogy tegnap találkoztam korábban gergelyel, amelynek részleteiről itt és most nem akartam beszámolni. Kicsik hallgattuk, hogy hát a feszélyezi önöket a csönd és ez rábírja önöket, hogy telefonáljanak. Ezügyben, vagy más ügyben. Kérdezhetnek is. Ma a 2019. április 11. egy csütörtök van, és egy perccel múlt, 48. Ez a kejfejjancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, Ma például egy azt kell tudni, hogy esik az eső, csúsznak az utak. Nincs olyan meleg, mint tegnap a hűmérsékletet ellet osztani, talán kettővel. De sok minden mást is lehet tudni erről a mai napról, vagy arról, ami tegnap történt, vagy ki tudja, mikor utoljára pénteken találkoztunk. Ma pedig csütörtök a 061 489 és 0636771161. Fél nyolc után Újhely Istvánnal beszélgetek, ha van kérdésük, hozzászólások tegyék. Nyolc óra után Györgyevics Benedekkel beszélgetek. Fél kilenc után Wintermantel Zsoltal, itt szintén feltetnek kérdéseket. Kilenc óra után pedig Bácskai Jánost hívom, itt szintén feltetnek kérdéseket. 061-489-0999-063677-1161. Jó, neked az is, hogy ha hó esik. Szép vagy a ha... is. András vívódását adtam közre három írás kapcsán, és. Abban reménykedtem, és reménykedett még nagyjából 15-20 percen át, hogy valamilyen módon ez megindítja önöket, vagy ez, vagy bármi más, bárha bármi más, ahhoz kár volt felolvasni ezt a három írást, tapasztalni fogjuk. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem hallottam pontosan, hogy Pico András elindulna a nyolcadik keretben, mint polgálmester jelölt. Igen. ez Biztos valami csak kacsa. Nem. De, de, de, jó, te erről nem hallottál, ugye én felolvastam három írást, vagy hallottad, vagy nem, vagy elcsüppett egy része, vagy sem. Azt, amire most azt mondod, hogy Jézus Mária, vagy valami ennek megfelelő, az, azt minek hatására mondod? Én, ő, nagy, ha van klubrendős műsorvető, akit szeretek hallgatni, az Kiko és azt gondoltam, hogy tőleg egy józan gondolkodású ember. Mert hogy Nem az a lépése, hogy elvállalná a polgármesterséget, az józantalanságra van. Én azt gondolom, hogy polgármesternek lenni azt több mint egy, mint egy olyan civilnek, akit én eddig tiszteltam, aki jótékonykodik, és jó ügyek mellé áll és ezéként szerintem jó vezetni. Is igen, igen azt gondolom, hogy ez egy olyan felelősség. olyan tudás kell hozzá, ami igen. Igen, azt gondolom, hogy elgurult a gyógyszerelek ki, és hogyha ezt úgy gondolja. Köszönöm. 061-489-0999, valamint 0630-677-1161. Szeretném egyértelművé tenni, hogy ez a történet nem Piko András személyre van kihegyezve a szituációra. Piko András indulása? Nem indulása, egyáltalán az a vacillálás, ami ebben benne van, és amit szintén nem szeretnék jellemezni, önökre nem, aztán megszólalok én is, az a vívódás, amely ebben a három írásban megjelent, vagy megindítja önöket, és akarnak velem beszélgetni, vagy pedig nem. Figyelek, ha van mire. Figyelek. Jó reggelt! Uh... Lehet, hogy nagyon távoli helyről, távoli asszociációból indítom ezt a beszélgetést. De az jutott eszembe, hogy amikor bocsát közben vezetek, azért van kihangosítva. Az jutott eszembe, hogy amikor a gyerekeim, a, a lányom kicsikorában kanyaros lett, akkor várható volt, hogy két héten belül a lapangási idő elmúltával a fiam is kanyaros lett. És ez így is volt. Uh, amikor, a, amikor a budapesti olimpia kapcsán uh, aláírásgyűjtést uh, uh, végeztek a, a, a, a, az önkéntesek, akkor uh, elkezdődött a, a Momentum uh, szerveződése, és uh, az aláírásgyűjtés kellős közepén ez a civil szerveződés egyszer csak bejelentette jelentős aláírás mennyiség birtokában, hogy ők uh, pártá alakulnak. Ez szerintem már nem volt jó antré, azt gondolom, de itt nálam elveszítették a bizalmat. És valahogy az az érzésem, hogy amikor, amikor a Karácsony gergely kapcsolatban vannak gondolataim, akkor hihetetlen bizalommal gondolok arra, arra az emberre, aki, aki megjelent a politikában, majd végtelenül el vagyok keseredve abból a, a képekből, amik, amiket most látok. Ugyanezt érzem, hogy, hogy hogy a, a, a pikó kapcsán is magyarul gyakorlatilag végtelen lelkeseredéssel mondom azt, hogy aki a politika kez, közelébe kerül, az előbb-utóbb ugyanúgy kanyaros lesz, mint, az a, a, mint a fiam, amikor a két héttel később elkapta a kanyarót a lányom után. Valamitől nem lehet ezt a dolgot úgy csinálni, hogy... Jó, de itt pillanatra meg kell, hogy álljunk, mert ugye az önkormányzatban vannak dolgozók és vannak orvosok, akik a fizetésükért orvosok, és vannak, akik a fizetésükért önkormányzati dolgozók, és itt tovább, és így tovább pékek, és rádióriporterek, és így tovább. De azt, hogy valaki politikus, az választás útján megy, és a politikusok ezt követően a saját elképzelésük, vagy a pártjuk elképzeléseit valahogy e, váltják valóra abban a szisztémában, amiről ön beszél, vagy lesznek olyanok, mint a Pékek, és mindannyian fizetjük őket, és valójában mi leszünk azok, akik a hétköznapokban irányítjuk őket, de ez a pártpolitikában nem lesz összeférhető, mert akkor mindannyiunk érdekét kell, hogy képviseljék, vagy az a rendszer, ami most van, e, kihalással ér véget, mert egyébként senki nem lesz, aki kihívja őket, és e, leváltaná őket, vagy legalábbis vérfrissítésre őket. Hogyan lesz itt ellenzék? Hát nem tudom, nem tudom, ez a, ez a problémám. Azt nézzük az az hogy a, amit ön mond, azt én tökéletesen értem, de az kizárja egy olyan elem megjelenését, amely, tehát érti, itt a jobb-bal, jobb-balból benne van a bal, de nincs benne a jobb. Ha benne van a jobb, akkor nincs benne a bal, ebben egy fél lábon való ugrálás lesz. Igen, igen, így igaz. Ezt látom. pontosan ezt látom. Pontosan egy ezt látom. életen át lehet fél lábon ugrálni? Nem lehet, nem lehet, nem lehet. Nem lehet. Akkor mi a megoldás Igen. a pikóra ra nézve? <tos> Tehát miért, muszáj, miért muszáj, hogy a pikó kanyaros legyen? Nem muszáj, hogy kanyaros legyen. Nem lenne muszáj, hogy kanyaros legyen. Ez lenne a, ez lenne a, a, a vágyott cél, hogy ne legyen kanyaros. De a... a a karácsony is kanyaros lett. Az LMP is kanyaros lett. A, nem, most azt látom... Jó, rendben hogy fizikus... van. Mindannyian kanyarosak lettek, vagy mindannyian kanyarosak lettünk, de az öngyereke is meggyógyultak, és utána kigyógyultak a kanyaróból. Vajon utána annyira megváltoztak, hogy ön a kanyarót egy élete, vé, élete végéig kárhoztatni fogja? <gül> nem, nem szeretném. Nem szeretném, és próbálok benne hinni. De... Jó, ha visszahív, akkor megköszönöm, mert amit mondott, azt értettem, csak itt egy farkába harapó kígyót hozott létre, amely az élet vitelét, vagy az élet folytatását enyhén szóval megnehezíti, bár én magam is tudok ilyen logikával létezni. Tudom, milyen az, amikor az ember szándékosan, vagy szándéktalan megnehezíti a saját életét. 061-489-0999- és 0630 hat egy. Túlmenően azon, hogy Piku András indul vagy nem indul, ezt a három írást, amit nem áll módonban még egyszer felolvasni, azért is olvastam föl, mert ezekben fekvő kijelentések és ellentmondások tökéletesen jellemzik azt a helyzetet, amelyben ma egy jelenzéki értelmiségi van. Ha önök hajlandóak ebbe belemenni, megköszönöm, ha nem, akkor én magam nem kezdem el bontszolgatni, mert ez az önök telefonjait venném igénybe. Én megteremtettem a lehetőséget, a többi önökön múlik. 5 perc múlva lesz fél nyolc. 061 489, 0999, és 06 36 Jól áll neked az is, hogyha hó esik.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 Budapest Én városom Ó, esed rád eső Nem fogunk zöldágra vergődni, hanem beszélgetünk Nem az a fontos, hogy egyetértésre jussunk Nem az a fontos, hogy egy dolgot gondoljunk Hanem az a fontos hogy fontos dolgokról beszélgessünk, anélkül, hogy feltétlen egyetértésre jutnánk. Annyi minden Nincs nemzeti együttműködés, de mégis van valamilyen nemzeti együttműködés rendszere, féle logika, és ennek a logikának a működéséről és nem működéséről szerettem volna, illetve szeretnék még önökkel beszélgetni túlmenően azon, hogy kettően megtiszteltek a bizalokkal. Ehhez Fiko András aprópól biztosított 061-489-0999 és 063677-1161. Lesz estünk de szárazunk vár. város -e már, Budapest. Elkísérnek golyó nyomok Akkor kérdezek, önök értik Pico András dilemmáját? És ha értik, mennyire osztják? ez össze, hallani kellett az első három írest. Kettő percunkban lesz fél nyolc. Persze. Szólalni, de mégiscsak vállalniuk kéne ahhoz, hogy ebben az egész mostani helyzetben értsük mindannak az ellenmondását, ami az ellenzék oldalán van. Van, amit felold egy-egy interjú, és van, vagy volna olyan, amit egymás között kellene tudnunk Hát, ha nem is megbeszélni, de legalábbis kísérletet tenni rá egy bátor talent. Fél nyolc van. Szánok még néhány percet arra, hogy hát, ha telefonálnak, ha nem, akkor jegyezzék meg, hogy ma ennyire voltunk képesek.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 Itt van a város, vagyunk lakói Maradunk itt Neve is van Jó reggelt Jó reggelt kívánok Őrült, hát, nél ma az egész életünk És egy bizonyos korosztály kihalásával Én úgy gondolom Hogy annyira Az értelmiséget Okolom Hogy egyszerűen minden szinten megtámadhatóvá vált mindenki, és mintha egy beinekciózva levén úgy volna a társadalom. De hát az ön dolga, hogy ezt fel, hogy ezt nem lehet rábízni valakire, vagy nem lehet valakit okolni, és onnantól kezdve aztán kézfeltartott kézzel létezni. Nem, nem hogy... persze, hogy ne. Ez egyértelmű. Csak ö, nap, mint nap hallgatva az ön ö, is, hogy az emberek, ö, aki akarná, se tudja megfogalmazni, hogy hogy kéne összefogni valóban a civileket kéne. ők is mellettek támadva, ugye ezáltal. Ö, ugye meggyengítő, és, és mindenki azt látja, hogy, hogy, hogy ö, aki próbálkozna, hogy a, hát ugye itt a bal és jobb oldalt az ellenzéket tekintve pedig hát ö, mindenki nagy kérdőjel szaladgál, és ö, Valahol egy nagy többségben benne van az, hogy nagyon szeretné azt, hogy, hogy jó egyetem, vagy nem egy nagy szocializmus, de valami egészen más. Ez ebben a formában így kevés. Rekamé, reklám következik. Pasti, Jason Derulo, Dimitri Vegas Like Mike, Anne-Mary, Steve Aoki, Jonas Blue, Sigma, Motestep, Openbach, és az összes magyar fesztivál kedvenc egy helyen. Augusztus 20-án pedig érkezik John Newman, a Petőfi zenei és a Balaton legnagyobb tüzijátéka. A Petőfi Rádió és a MOL bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 20 től 24-ig. Kedvezményes jegyek április 15-ig kaphatók. MOLnagyonbalaton.hu Slipknot, Black Eyed Peas, Slash, Parofstellar, Papa Roach, Cypress Hill, LP, Robin Schulz, Martin Solveig, Lost Frequencies, és még száznál is több hazai és világstár. Telekom Volt Fesztivál, június 26-ától négy napon át Sopronban, ahová születés napi fesztiválsóval és sok-sok vendéggel érkezik a 15 éves halott pénz. I'll make some Kedvezményes égyek, április 12 i a volt.hu oldalon. Gyere a Voltra! Ez reklám volt. Néhány másodperc múlva felhívom Újhely Istvánt. Ez a néhány másodperc még alkalmas arra, hogy telefonáljanak. Döntsék el 061 Itt hívom feszülös figyelmüket, hogyha kérdezni akarnak Újhely Istvántól, annak függvényében hogy melyik vonal foglalt, 061 vagy 0630 Jó reggelt! Jó reggelt! Már most valószínűleg sajnálom, hogy nem hallottam a, a felolvasást a három. Hát, anélkül nehéz lesz. Szerintem, de azért arra kíváncsi lennék, hogy, mert hogy miért van az, hogy... Az ellenzék, amikor bármilyen választás van, soha nem képes arra, hogy valamilyen módon megállapodjon. Tehát, és akkor fölteszem azt a kérdést, hogy én civilként azon kívül, hogy elmegyek szavazni, mit tudok hozzátenni? Hát pont nem tudom. Ezt el kell tudni dönteni. Jó reggelt! Jó reggelt! Újhelyi István fogja felhívni? Igen. Igen. Jó, hát akkor csak jó reggelt kívánok. Csak annyit szeretnék mondani, hogy Mondja meg az új úrnak, hogy szível lélekkel vagyok. De ha most fölhívom, Tessék? akkor megmondja neki? Tessék? Ha most felhívom, akkor megmondja neki? Nem, hát megy önhoz beszélgetni, egy telefonhoz beszélgetni. Rendben van, de hát másodperceken belül fölhívom. Akkor ön ezt elmondja neki? Miért bízza rám? Hát, nem biztos, hogy engem bekapcsolod. De el. már adásban van, uram. Várna fél percet? Várok, várok. Jó, akkor szükszön. Szükszön. Jó rendben. Jó köszönöm, várok természetesen. Jó, Oké, kis J Másodpercek a Lehet? Lehet? Valaki már reggelt. benne van a vonalban, és valamit szeretne mondani neked. Hallják egymást. Jó reggelt, újhely úr. Jó reggelt, újhely Én csak szeretném megköszönni az agilitását, a hozzáállását, hogy uh, így kiáll a az Európai Parlament, Magyarországért csak egy maximális tisztelet, és, oh, és köszönöm szépen, ez így, ez így reggel egy kis energiát ad, éppen úton vagyunk már tiszta a a a, a a a híradókban, a fórumokban, úgyhogy magával vagyunk, vagyunk még egy páran, úgyhogy jó egészséget és kitartást kívánok -e Önnek is jó köszönöm egészséget, későle. és nagyon köszönöm, mert pont egy jó kis vitamin van. Köszön. Én köszönöm a fialó is, hogy bekapcsoltak. Nagyon szépen. Én is. Én ugye azt mondtam, Minden hogy bárki más, aki egyébként telefonálni akar, megjegyzést akar fűzni, vagy kérdezni akar tőled, az meg tudja tenni. A 0614890999-es vonalon azt hiszem. Hogy vagy? Oh. Kifejezetten energikusan, tegnap, tegnap előtt egy olyan turning volt, hogy már biztos se tudom emlékezni, hogy helyen voltunk, úgyhogy este Tiszaujvárosban ért minket a sötétség, úgyhogy ott aludtunk, és most onnan megyünk Salgótarjánba, és ma is öt helyszínen zajlanak rendezvényeim, és hihetetlen, ami zajlik. Hát Egyébként elgyere el el egy ilyenre gyöngyösen reggel kilenckor tegnap tömeg várt a piacon, mert meg volt hirdetve, hogy... Mit egy... nevezünk tömegnek? Hát most csak összességében azt tudom neked mondani, hogy 140 ember aláírta az ajánló évünket gyöngyösen reggel 9 órakor. Hát én nem is emlékszem én erre. Nekem nem áll módonban mivel összehasonlítani, te biztos tudod, az sok. Nagyon sok. Nagyon sok. Hétköznap reggel, hogy megáll fél órára, háznyad órára egy, egy nem, nem, nem csúcspolitikus, tehát nem a, nem tudom, a miniszterelnök jelölt gyöngyösen, nem csak egy RT képviselő, és jönnek az emberek, és vélemény van, és mondják a magukért, és, és ugyanabban a hangulatban, ahogy az a Telefon, a betelefonáló mondta, hogy ott vannak vele, és támogatnak, és azt követelik, hogy ugyanilyen keményen akciózzak, és mutassam le a kormány mutasságait, ez, ez számomra egy elképesztő izgalmas érzés. Egy nap este olyan fullház volt a nagy teremben, hogy azt mondták a helyiek, hogy politikai eseményre nagyon régen nem jöttek el ennyien. Azt szeretném tőled kérdezni, anélkül, hogy elvenném a kedvedet, hogy a május 26-ai héten, vagy a 27-ei az hétfő, akkor lesz ebben a sorozatban az utolsó beszélgetésünk én júniustól nyári szabadságra, Megyek is aztán valamikor augusztus végén szektemberben jövök vissza, hogyha a civil rádió, a szerencs, az úristen, a csorbalaci, meg az én életem folytatódik így együtt, vagy nem feltétlenben a sorrendben, de ugyanezt fogod mondani, majd 27-én is az akkori ismeret eredmények tükrében? Tehát, hogy nem leszel kevésbé lelkes, hogy 150-en írták alá e, ilyen jellegű esteket tartasz az ország legkülönböző pontjain, és ki tudja, hogy milyen eredmény fog hozni 26-a. Még egyszer mondom, nem azt mondtam, hogy rossz eredmény, azt mondtam, ki tudja, milyen eredmény. Tehát azt kérdezem, uh -huh. hogy 27-én akkor is ezt fogod-e mondani? Hogy milyen jó volt majd, milyen jó volt azt mondani a fialának április 11-e, hogy milyen sokan voltak itt és ott. Realista vagyok, tehát pontosan tudom, hogy nem ez a választás, amikor mi megelőzzük a Fidesz. -t. A Fidesz egy nagy tömb, egy kis gömbök, amely felfalt mindent. Nekünk minden egyes megszerzett szavazat egy óriási eredmény a további építkezéshez. Ezért, ezért nagyon izgalmas amit kérdezett, de nem tudok másként gondolkodni, mint sem, hogy az a megfeszített 50-60 napos kampánymenetrend, amelyben reggel estig vagyok, az amennyi szavazatot hoz, az mind hozzájárul majd ahhoz az eredményünkhez, ami megszületik magyarán. Én úgy fogok gondolni 27-én, hogy úristen, mi lett volna, hogyha nem csináljuk végig ezt a turnét, és nem aktivizáljuk a bázisunkat, és ez az eredmény, ez lehet egy olyan eredmény, amely meghaladja. Az öt évvel ezelőtti választási eredményünket, remélem milyen lesz, és nyilván lehet az, az, az eredmény, ami az fontos. Szükség. Mivel kapcsolatosan zajlanak a beszélgetések, mi foglalkoztatja azokat az embereket, akik elmennek ezekre a fórumokra beszélgetésekről? Nyilván az ember egy másik két órás eseményen, de egy piaci félórás órás utcafórumon és figyeli a tekinteteket, hogy mi az, ami, ami érdekli az embereket. És nagyon érdekes, mert hiába kezdek el beszélni a programunk részleteiről. Arról, hogy Például, amit tegnap tartott sajtótájékoztatott az MSZP és a párbeszéd, hogy milyen egészségügyi minimumszolgáltatást szeretnénk az Európai Unióban kötelezővé minden tagállam irányába. Elkezdődik az ember mondani, és a program részleteiben már nem tudok belemenni, mert az emberek azt akarják hallani, hogy megállítjuk Orbán viktor Viktort. Azt akarják hallani, hogy május 26-án az, az, az, ami. Amit én is elmondtam már neked is többször, hogy uh, valóban az lesz a kérdés, hogy orbán Isztán vagy Európai Unió között választunk. Ez az, ami aktivizálja, és ez az, ami érdezi az embereket. És egy tapasztalatomban, ezt én sem gondoltam az elmúlt hónapokban, hogy ennyire aktuális lesz, nincs olyan uh, találkozó szerencstől kezdve tatabányáig, ahol oda ne valaki a devizet hiteles uh, Csabda helyzetbe került magyarok közül, és ne panaszolná el, hogy, hogy árvereznek-e éppen a lakását. És te, mit mondasz neki? Hát ilyenkor van az ember problémában, mert segíteni nem tudok egyéni ügyeken. De nem is azért jönnek oda, hogy én rajta segítsek, hanem hogy az Európai Unió intézményeit, és nyilván ilyenkor az emberek fejében összekavarodik a bíróságtól a bizottságig minden de hogy az Európai Unió intézményeinek a figyelmét hívjuk fel arra, hogy milyen helyzetbe kerültek százezrek, és hogy akadályozzuk meg például, hogy a mostani, a óriási hitelezési ked, amit a csok és más miatt a fiatalokat felvillanyozta, és a kormány szerintem hibásan kergetik bele őket most nem deviza hitel, hanem forintban való eladósodásra hívjuk fel a fiatrófigyelmét, hogy ebben óriási kockázatnak. Ja, nem áll módon van összehasonlítani Olaszországgal, vagy Franciaországgal a, a hazai helyzetet, bár meg tudnám tenni, de nincsenek hozzá kellő számban ismereteim. De amit mondasz, és ez nem először fordul elő, ez kicsit olyan, mint hogyha outsourcingolnák, mint hogyha a kihelyezett tagozata lenne május 26-a az április 8-ai választásoknak, ami egyszerre igaz, és egyszerre nem igaz. Ez tudomásul kevegyünk, tehát azzal a naivitással nem is akartam neki futni a kampánynak a kampányfőnöként, hogy a, az Európai Parlamenti választás, az kizárólag mondjuk az európai intézményekkel kapcsolatos uh, programalkotásról vagy vitáról szólna. Itt a hétköznapi valóság, a hétköznapi gyötrelmek, a problémák, az egészségügy állapota. Uh, és amerre megyek mint ahol más az igazi probléma, ez az, ami uralja a kampányok témáit. Látod a, a kommunikációt is, hogy nagyon-nagyon keveset lehet beszélni az osztás médiában is arról, hogy milyen Európát szeretnénk, leginkább az... Én alapvetően azt látom, nemrég jöttem haza Európából, Norvégiában voltam. Én azt látom, hogy és biztos kiváltságos helyzetem van abból adódóan, hogy olyan anyagi viszonyok között vagyok, hogy utazhatom, olyan helyzetben vagyok, hogy egy rádió elviseli, hogyha pár napig távol vagyok. De azért azt látom, hogy azokból a beszélgetésekből, és akkor szándékosan nem embereket mondtam, hanem beszélgetésekből, amelyeket én hallok, látok, olvasok. Tisztelt a kivételnek, abban nem Európa van jelen, hanem abban egy Magyarország van, és egy másik Magyarország kép, de az, hogy milyen Európa, az nem derül ezekből ki. Azért nem derül ki, mert nem akarják, vagy azért, mert nem tudják, ezt nem tudom eldönteni, nem is akarom. De azt mondom neked, hogy mintha bele lenne sok ablakajtó, és úgy beszélnék a külvilágról. Már hogy itt Igen. Igen. Jó, hát én sem akarok tényleg eh, egyfajta ilyen vakságot szenvedni. Fától nem látom az erdőt. Nyilván gyöngyösön, akik oda jöttek tegnap reggel, ők pont azok az emberek, akik hírfogyasztók, és akik, akik meg van az egész valami zajlik Magyarországon, és másik tízezer ember, most tudom, pedig nem jött oda még Itt nem csak névány... erről van szó, nem, nem, nem akartam neked egy csapdátást, csak itt van a fejemben Lázár Jánosnak az a megjegyzés, amelyben neki teljesen igaza volt, mégis, ha tetszik félreviszi a besz... az bár ezt vele kell tisztázni, hogy ő permanensen arról beszélt, hogy Hudmezővásárhelyen az embereket más dolgok foglalkoztatják, mint Budapesten. A kérdés az, hogy akkor Hudmezőváren gondolkodnak fontos ugye ott arról volt szó, szabóbásnak ellopták a kapáját, és hogy kapja vissza, szemben Magyarország, Budapest főváros, ahol Juncker plakátokat tépkednek és erről beszélgetnek. Azt gondolom, hogy ennek a kettőnek az összehasonlítása egyszerre fontos út és egyszerre fontos talán. Így van. Én tegnap egymás után voltam Szerencsen és újvárosban, és összesen hasonlítható a két városnak a helyzete, kilátásai az ott élőknek a, a problémái. Tehát újváros, ahol... Zezer ember dolgozik egy ipari parkban, és uh, a elképesztő szervezett, uh, jól szervezett jó szervezet, önkormányzatot, tehát ez a mszp és vezetési önkormányzat viszi a, uh, a város ügyeit. Uh, egész más volt, mint uh, mondtam, sorolok olyan példákat, amelyeknél jól látszott, hogy leginkább az elvándorlás, a kiterepülés, az elnépterepülés jellemzi a kistérséget, hanem is a városokat, de a város környéki mindenképpen. ott föl se lehet vetni olyan politikai témákat, amelyek Budapesten a kávézókban izgatják az újságírókat. Ez egészen más világ a magyar vidék. Csak mert van valami feloldhatatlan ellentét, mert hogyha most hosszan elkezdenénk beszélgetni arról, hogy miért kellett az állami operaházban énekeseknek aláírni egy olyan ívet, amely az ő identitásuknak valamilyen jellegéről szólt volna, akkor abban benne van a nemzeti együttműködési rendszernek a Tökéletes labirintusa, de nagy valószínűséggel erről X ember tud, Y pedig nem, miközben valójában az okovás szilveszter féle ív, amit alá kell írni, az egy e, e, szimbólum. Annak, hát, a szimbóluma, annak az oposban, ördög lakatnak a szimbóluma, amiben mi élünk, de ugyanilyen ördög lakat volt más módon Piko András története, akinek a történetét a műsor legelején vetettem föl, aki el is indulna a 8. kerületben polgármester jelöltként, de olyan feltételeket próbál szabni annak érdekében, hogy a maga mozgásszabadságát megteremtse, amely jelen pillanatban megoldhatatlannak tűnik, és a kettőt kéne összeegyeztetni, és attól tartok, hogy azok a fórumok, ahol te jelen vagy, azokon alapvetően nem ilyen kérdések szerepelnek, a kettő pedig egyszerre van jelen, és nem egymástól függetlenül. Ezzel együtt például akkor tegnap megkérdeztem a Sziszói Városban a, a közönséget, a hallgatóságot, hogy hányan tájékozódnak Facebookról, hányan használnak Facebookot, akkor szerintem ilyen 98% tette fel a kezét, ami azért érdekes, mert a nyilvánosság a, ugyanúgy foglalkozik. Tehát, hogyha a Facebookon például nálam amit megosztok, amivel, amire felhívom a figyelmet, el fog jutni az ott itt, itt nem csak a világlátottságról van szó, vagy a tájékozottságról, hanem arról is, hogy az mennyire jellemzik, hogy ez mennyire fontos annak az adott embernek, mert adott esetben az, hogy űrközpont létesül valahol, az nem biztos, hogy egy attól távol élő embert foglalkoztat fejező az ő életét befolyásolja. Másrészt pedig az is a kérdés, ami nagyon sokszor felmerül, és amivel kapcsolatban nekem mérsékeltek az ismereteim, hogy miközben az emberek hihetetlen módon tudnak tájékozódni Facebookról vagy bárhonnan máshonnan, közben mennyire élik meg azt a kötöttséget, amely a kiszolgáltatottságukból vélt, vagy valós kiszolgáltatottságukból fakad, amiről nagyon sokat lehet hallani a vidék, és időnként a főváros Magyarországa kapcsán is. Mondván, újhelyi úr tenném én, de a családom biztonsága az most mást követte. Ezt nem tudom fölmérni, ezt szerint, nem ismerem. Szó szerint ez hangzik el. Tó szerint el minden egyes helyszínen, és a leginkább a, a minél kisebb városba településre megy az ember, annál kiszolgáltatott ez a egy helyi, reális, egzisztenciális félelem reális, reális. és nem itt tudsz Tehát... neki mondani? Tehát hogyan hát, hát neki... A, volt, volt Volt olyan élményem, hogy valaki félre ívott és ugyancsak piaci kitelepülés és azt mondta, hogy nem merek oda menni a standhoz, magukra fogok szavazni, de az ajánlóévet nem írom alá mert a fideszesek mindent látnak, és a lányom az iskolában dolgozik, ki fogják dolgni. A lánya dolgozik az iskolában. És mit mondasz neki? Ö, megköszönöm, és, és milyen egymás személyben néznek, a fogunk, és tudom, hogy el fog jönni togazni. de hogy Magyarországon ma attól kell ilyen tartani a valakinak, hogy egyébként oda egy-egy msz és, tartkoz, és aláír, ez azért jó jól Tehát, Ez szerintem nem okozok neked meglepetést, mert te is tudod, hogy így működik. Nyilván a fővárosban egy picit más, és, és mondjuk egy Szegeden is más, ahol, ahol mit, mit, mitől kellene félni, mit csinál veled a Fidesz-Szegeden, max azt, amit velem csinálja, de ahhoz meg én most megmutattam, vagy, hogy kell keverük szembe szállni. De egy kisvárosban, egy mezővárosban, és Magyarország települi szertetetében ez a legjellemzőbb járási céghelyű városok, ott egy fideszes helyi politikai vezető, mindenhova elér a keze, életesé. És gond nélkül él vele? Gond nélkül él vele, és így nyernek választást két-három cíkus óta, és mindenki pontosan tudja az ügyeit, mindenki pontosan tudja, hogy kik a kiáró emberei, a fogmegyei, és félnek tőle, tartanak tőle, embernek politikai pártok gyűléseire menni. Mi ezért választottuk egyébként ezt a ezt az utcafórum nevű műfajt, ami, ami más mint az a árt, az iskola éttermében való fórumozás, mert itt, itt könnyi, jobban többen látnak minket, és azok is oda tudnak kacsintani, akik egyébként nem ülnének be egy fórumra. Úhaj, súhaj, panasz estén egy telefonvonal szabad, hogy be akarnak kapcsolódni a beszélgetésbe, ám tegyék, vagy a 061489099-es számon, vagy pedig a 0636771161-es számon, valamelyik biztos, hogy foglalt, mert azon beszélgetek Újhely Istvánnal. Ez a számon kérték Újhelyit, ez a permanens, izé, szűreg és badacsony Tomaj kapcsán, ez most hol tart? Én azt beszéltük salajtomival hogy, hogy szeretnénk még kérni a Fidesz, hogy néhány ilyen akcióval járjon hozzá a kampányomhoz, mert valami hihetetlen, hogy mekkora ismertséget és, és elismertséget okoz a mi bázisunk az, ahogy én például a most, tüntetni akaró fiatalokat, fiatalokat, hát elégedtem, hát nem tudok már túl használni. Vagy ahogy már itt helyen a minket fogadó fogadunk hidetes tüntetőkkel, tüntetőket oda léptünk és hát tényleg hülyét csináltunk belőlük. Ezek nekem mind mind jót tesznek. Hozzáteszem van egy csapda helyzet, ezt elmondom a most minket hallgatóknak azért követelnek, és úgy követelnek a számlákat, hogy pontosan tudja a Fidesz, hogy én nem tudok olyan számlákat bemutatni, amit követelnek rajtam, mert nem volt olyan beruházás és fejlesztés és felújítás abban az időben, amiről nekem számlát kéne bemutatni. Tehát ezért nagyon faramúzi a helyzet, mert nyilván követni fognak a kapány végéig engem mindenhova, tüntetnek ellenem, majd a TV2, meg az M1 meg mindenki át megírja, hogy a a magyar lakosság 97%-a szerint új helynek fel kéne mutatni a számokat, csak az baj, hogy, hogy olyanek nincsenek, mert hogy olyan időszakban nem is történt terrorizást, amit állítanak. Úgyhogy én most már lelkileg is azt mondom, hogy a kampány hangulatban nekem ez most segít, amit ő csinál. Egyetlen kérdés még ezzel kapcsolatban, neked arról van-e fogalmad, információd, elképzelésed, hogy Baranyi Sándor korábbi Szevév vezér e, miért adott interjú sorozatot a délmagyarnak? E, tudjuk azt. Zuhanyi Radó volt, de ez nem ilyen flecska hanem pontosan tudjuk, hogy Kubató Gábor melyik embere járt a személye belitélt és vitte oda alá a amit neki egy fénykép kísérletével kellett küldeni a Dél-Magyarországnak, a megyei napilapnak, amely napilap egyébként meg ugyancsak a nagyfideszes konglomerátumhoz tartozik. De szóval miért tesz ennek eleget? Tehát, mit remél érte, vagy semmit se? Van, érzi, van ez... egy másik ügye. Tehát ugye, a fevét ügyben... Azt gondolja, hogy fok az gondolja, hogy ez vagy azt feltételezzük, önt, és... hogy ott egy megítélés alá fog esni, hogyha nyilatkozik ezt a... Szerintem hibásabb gondolja, mert mert nem nem tudom elképzelni, hogy hogy ki és hogyan fog neki... Mert csak ez a két pont, amiről beszélünk, hogy az embereknek egzisztenciális félelme van, másrésztről van egy Baranyi Sándor nevezetű szevéf, ezért, aki adott esetben talán véletlenül ne talántán azért ad interjú sorozatot, mert úgy gondolja, hogy az az ő ügyét enyhébb megítélés alá helyezi. Ez jó jelen, ugye Magyarországon. Igen, csak hát ez egy egészen szörnyű képet fest arról az országról, ami a hazám. De nem okoltam neked meglepetést ezzel, ugye? Nem, nem a meglepetést okoz ez az egész. Okozás, az, egész. A, az egész igen, de mert ugye már, Csaba elég szépen leírta, hogy, hogy az ügyészség politikai okokból hogyan próbált már dolgokat ajánlani, csak azért cserébe, hogy mondjon a politikai szereplőkről, mondjon a hogy dolgokat, ami rájuk ezt a dolgokat. Emlékszem arra is, az, azok az ügyekre is, amikor uh, Gyurcsáj Ferencre kellett volna mondani a, egy vádalkú keretében várhutaknak uh, uh, uh, uh, felhasználható anyagokat. Itt velem kapcsolatban annyit tudtak elérni, hiszen semmilyen jogi ügyben nem tudnak berántani, ezért uh, elég volt egy nyilatkozat, amire utána védett Egy váratlan szépen. fordulattal, de nem teljesen véleszlenül ez az Elios látogatás, mármint az Eliosnál tett látogatás, óhajt te, vagy remélhető -e tőled, hogy kivárt belőlebb kommentert? Na, ez meg nekem nem okozott meglepetést, mert a, azt pontosan tudom, hogy az Európai Intézmények, a csalási, a hivatal is árvú szemekkel figyeli a magyar ügyészség helyett is, hogy ö, mi történt az a ügyben. Úgyhogy itt most a kartel gyanú merült fel, és ezért tártak ki, és foglaltat le adatfortozókat. A probléma az, hogy igazi nyomozati és vád emelési joga lehetőség az európai intézményeknek nincsen, ezért nem csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Tehát figyeljük ugyanazt, mint amit az előbb mondtunk. Akkor leszögeztük, hogy félni kell a magyar embereknek a hatalomtól, leszögeztük, hogy a hatalom bármilyen eszköz tevet, hogy mondjuk lejárhassa a politikai ellenfeleket, és akkor most leszögeztetjük, hogy ezen közben pedig Európai fejlesztési támogatások milliárdjait szokja el a Orbán Klán, a oligarcháival együtt. De én kapol, úgy tudom, hogy ez a vizsgálat, vizsgálat, ez nem ugyanolyan, mint az Olafé, tehát hogy ennek lehetnek anyagi konzekvenciái, tehát hogy ez nem egy olyan szervezet, amely egyébként csak vizsgálódik is az eredménye. Vagyoni van, igen. Igen, tehát büntetés lehet belőle, ezért mondtam akkor a karsz a, ami nem ugyanaz, mint az elsibolás az európai fejlesztési forrásoknak kíváncsian a én És a végét, mert erre még nem volt példa Magyarországon meg, és minden tudok mi erről. A hazai párt viszonyokra tökéletesen jellemző az, ami történt. Ugye a mi hármas beszélgetésünkben, vagy a ti kettes csak a talinnal meg lehet ütve egy hang, utána valószínűleg teljesen függetlenül egy együttműködésről esett szó a helyhatósági választásoknál, amire egyrészt ösztűz, mi szokott ösztűz, nem borul, hanem micsoda, ösztűz, nem tudom, nem is hárul, nem mindegy. Öztüz... Nekem Oké, okay. Öszt ösztüzet kapott ez ugye a kormány oldalról, de az LNP és a Jobbik oldaláról is. Ugyanakkor lehetett olvasni, hogy a momentumnak nem tudom, számos, vagy sok nem tudom, hol kezdődik, Tisztés tisztségviselője lemondott e ezt követően, és Piko András vergődése a tekintetben, hogy ő most vállalja-e a polgármesterséget, vagy jelöltséget a nyolcadik keletben, mutatja azt a törékegy egyensúlyt, amely létrejött a pártok között, és amit valójában valamivel be kéne oltani annak érdekében, hogy úgy tudjon működni, eh, ami hadhatós eszköz tud lenni eh, a Fidesz-szel szemben, mert úgy tűnik, hogy van egy ilyen eh, kvázi összefogás, de annyi lelkiismeret furdalástól szenved, ami azért pontosan olyan összefogásként, mint amilyen összefogásként kéne működnie, nem biztos, hogy tud működni, de ezt lehet, hogy rosszul látom, bár kicsi a valószínűség. Nekem nagyon egyszerű a logikám, és szerintem logikus, amit fogok mondani, aki a rendszert, az Orbán rendszert... Valaki segített, rendszert, ősztű zúdul. Zúdul, igen. igen. Van. A... Na, tartottam, mert ez tényleg egy nekem így kézökkentett. A... Ja igen, a logikámra, az, aki az önkormányzati, aki az Orbán rendszert meg akarja buktatni, az megértette, megérti, hogy az önkormányzati választásokon csak az egy az egy ellen logikával lehet győzni, de egyébként, ha ott meggyőzünk, akkor mint egy kártyavár komlik össze, tehát az egész uh, Orbáni hőbédi rendszer, meg kivettük a pidetes szartóoszlopokat az önkormányzatoknál. Tehát ez a cél. Uh, akik léztető alá hozták a fővárosi megállapodást, ők egy fél éve dolgoznak ezen, és, uh, és szerintem nagyon méltányos megállapodást született. Uh, az, hogy egyébként az LMT és a jobbik ebből szándékkal kimaradt, vacilál. Az LMP azt se tudja eldönteni, hogy akkor most a Fidesznek a farvizén akar tovább úszni, vagy pedig az ellenzéki pártokhoz sorolja saját magát, tudom, ez egy súlyos kritika az LMP felé, de látva a működésüket, és azt tapasztalva, hogy tavaly áprilisban a parlamenti választásokon az LNP-t múlt az, hogy egyébként két harmada a Fidesznek, mert sok-sokkal több enyé meg lehet volna nyerni. Én azt hiszem, hogy az az ösztűz, ami zúdul erre a megállapodásra, alapvetően olyanoktól jött, akik hát valójában vagy nem értik, vagy nem érdekeltek az együttműködésben. Köszönöm szépen, jövő héten folytatjuk. Egy ilyenmény volt, hogy gyere Salkotarjánba, Jászberénbe, Szolnokra, Egerbe, majd csak ezekre a városokon fordulok meg. Oké, okay. ezt nem ígérhetem meg, de, de jól hangzik. Önök új Istvánt hallották. Jó reggelt lehet! Egy fontos technikai részlet orvosokkal ritkán szoktam vitatkozni, és valaki... Uh, egy csütörtök időpontot javasolt, és ha bár hosszan elmondhattam volna neki, hogy mennyi programom van csütörtökön, nem tettem. Azt kérdezem, hogy a naptárad birtokában, ha van, tudsz-e arra válaszolni, hogy a jövő a szerda az megfelelő lenne, és aztán az összes további riportalanyunktól ezt meg fogom kérdezni. Szerda, Rudolf, 17-e, 8 óra 4 perc, az neked 51-kor kell a nap, és 19.35-kor nyugszik, hogy az jó-e neked. Ez utóbbinak rendkívül örülök, nem fogom tudni a szerdát megoldani, de majd egyeztetünk egy időpontot, és találunk helyette egymás. Ked? Kedden nagyobb eséllyel. Ked? Akkor provizórikusan, hogy a szüleim, a szüleim használták ezt a szót, azt kedre beírhatom? bátran Jó, ked 804. Köszönöm szépen. megérted, hogy orvosokkal az ember nem vitatkozik. Tehát hogy mondjam neked, ez azért nagyon fura, mert uh, van néhány ember, akivel az ember nem vitatkozik, és utolag aztán átgondolja, hogy másokkal igen, és, és ennek mi az oka, de például ugye, ugye az én apám orvos volt, én arra emlékszem, hogy az ember hogyan viselkedtek az ő jelenlétében, meg ugye az embereknek az egészsége mennyire fontos, tehát hogy egy, a, azt mondani egy orvos, A sose fogom elfelejteni, amikor a Kerifejancsiban egyszer azért maradtál, a műsor, mert elmentem vérvételre, ami jellegzetesen reggel szokott lenni, és akkor valaki, aki engem hallgat, de nem állítanám, hogy maximális jó indulattal lett volna irántam, azt kérdezte tőlem, hogy ezt nem -e lehetne-e egy későbbi időpontban realizálni, és kérdeztem tőle, hogy neki volt-e már olyan vérvétel, amit délután csináltak, és azt hiszem, nem válaszolt rá, de a dolognak az volt a lényeg, hogy én legyek az, aki ezt megteszi. És roppant kínos helyzetben voltam, mert nem szerettem volna magyarázkodni. Ugyanakkor mégis egy olyan mondata álltam szemben, amivel nem tudtam mit kezdeni. Nehéz kérdés, azt tudom mondani, hogy lehet, hogy orvosokkal még nem vitatkoznak az emberek, bár azt hiszem, hogy a doktor google térhódításával egyre többen érzik ebben is felhatalmazva saját magukat, de jó pár olyan szakmával, amivel korábban talán nem vitatkoztak, nem vitatkoztak azzal viszont megteszik, úgyhogy ugye ezt a Liget projekt kapcsán itt a műsorban is számtalanszor kiveséztük, tehát hogy szokták ezt mondani, a 10 millió Futball szakértő országa mellett mostanra 10 millió az szakértő országává váltunk, tehát jó pár kérdésben legyen ez statika, hidrogeológia, vagy bármilyen egyéb kérdés. Az emberek egyre több mindenben. És egyébként összeségében azt gondolom, hogy ez helyes, hogy egyre több mindenben nyilvánítanak véleményt, csak hogyha ezzel párhuzamosan a szakértelem leértékelődéséről beszélünk, és ezzel párhuzamosan a szakértői vélemények elfogadottsága csökken, akkor az könnyen vezethet odáig, hogyha az embertől megkérdezik, hogy akkor vérvételre, éggyomros vérvételre eljönne reggel 8 óra, akkor, akkor azt mondja ugyan már hát tőlem most. Szerintem csak olyan ö, tételeket fognak levenni, ahol nem számít, hogy a ö, reggel, mit reggeliztem, nem lehetne ezt inkább délután. Nyilván ennek, ennek vannak következményei, ez egy izgalmas kérdés, biztos értemes róla. Gondolkod. Megjelent az azonnalin egy írás, amelyel nem nagyon tudtam mit kezdeni, különös tekintettel arra, hogy ugye azt is közli az azonnali, hogy nem feltétlenül ért egyet ezzel, de szükségesnek találja, hogy lehozza, ugye ez a magyar zeneháza a Fujimoto tervei alapján, és ez egybe van vetve egy francia országi wellness mondván, hogy ott egy nagyjából ugyanilyen épület valósul meg. Nem tudom, olvastad-e? Nem olvastam. Ajánlom szíves figyelmedben majd akkor végzek neked izét, hogy is hívják ott. Sajtófigyelés. Sajtófigyelés. Igen, néhány szó kimarad már az özönvízú dulaba, már valaki segített. Most a sajtófigyelés ez már a második. A harmadiknál fogok gondolkodni, hogy valami Covington-t, vagy nem tudom, valamit szednem kéne. Mindenesetre gondoltam rád, mert Oszlóban voltam, és amikor megmásztam az operaházat, akkor konkrétan az jutott az eszem, hogy vajon milyen élmény lesz majd megmászni a Néprajzi Múzeumot. Én még soha sem másztam meg Benedek épületet. És maga az Oszlói Opera az olyan, hogy, hogy annak a tetején úgy lehet közlekedni, hogy eleve egy ilyen lejtős izével közlekedik, tehát nem kell lifttel közlekedni, vagy fölmenni, és ott emberek grasszálnak. Nem tudom, nagyon sokan az osztóliak nem közlekednek, bár vasárnap volt, akkor egy kicsit többen voltak az utcán, mint hétköznap, de lehetséges, hogy emiatt a Néprajzi Múzeumot is majd meg lehet szólni, bár ugye a Néprajzi Múzeum esetén ott valahogy elő kell jutni, hiszen annak az ívet, ha jól emlékszem, sehol nem találkozik a föld felszínével, erre ugye jól emlékszem. De találkozik. Igen? De találkozik. A 56-os emlékműnél ott gyakorlatilag talajszínben van. Oh, tehát, hogyha valaki jó, nem áll ezzel az épülettel, akkor akár az a élménye is támadhat, hogy itt nem egy Jó, tehát ez lesz, nem egy gördeszka, szó, arra épp... egy gördeszka pályára, nem, hogy a kezek szerint az, az ott másféleképpen... A gördeszka művel. pályának, vagy nevezzük nevén félcsőnek is egyébként a legalsó pontja az érintőleg találkozik a talaj szintet, igazad, ez az maximum van. a uh, maximum az dobogon a... dobogon levő félcsőre gondoltam, csak hogy bonyolítsam tovább a képet, de igazad van, igen. Igen, szóval, hogy itt, itt nincs ilyen, itt gyakorlatilag két külön egymással szimetrikus épületrészt lát az ember, hiszen mondom no. maga az 56-os emlékmű, az most is itt van a um, ablakból, ha kinézek, akkor látom, pontosan lent a, ugyanott, ahol maradt, tehát ennek a szintjét nem emelik meg. Ugye azt kell tudni, hogy a Néprajzi Múzeumnak ez az íve, ezt hogyha egy teljes körré egészítenünk ki, akkor ennek a körnek az átmérője az egy kilométer lenne. Tehát, hogy ez egy relatív nagy kör, ami azt jelenti, hogy ez a körcikkei darab kvázi, ami a Néprajzi Múzeum tetőkertjére illeszthető, az egy, az egy kifejezetten lankás tetőkert lesz, tehát itt azt hiszem, hogy a, a megmászás az biztos, hogy nem fog komolyabb fizikai erőpróbát jelenteni. Mondjuk ez de az oszlói is, operáznál nincs így, mert ott, bár vannak akik rollerrel, ugye ott nagyon sokan ilyen elektromos rollerrel közlekednek, az a pinatok alatt föl lehet menni, de hát annak a dőlésszög azért szerintem eléri a 30 időnként, a 35 fokot. <gül> de az, hogy permanensen szóba kerül, és nem véletlenül, hogy Budapestnek milyen olyan ikonikus épülete van, ahova nem azért mennek el, mint a román csarnokba, mert az nagyon szép, hanem egyszerűen használják az épületet, elmennek oda, sétálnak rajta, aztán isznak valamit a belsejében, függetlenül, hogy ez nem erre való. Tehát az Oszlói Operaházban ott isznak az emberek, benne is, meg előtte is, miközben ugye az Állami Operaház és az Erkel Színház azért a, nem elsősorban a büfé Éről híres. És egészen elképesztő az, ahogy az emberek igénybe veszik, és nem csak az az elképesztő, hogy igénybe veszik, hanem ahogy ott áll az a ház, Ugye eszembe jutnak a hegymászok. Ugye a hegyek azért vannak, hogy az ember felmászol rájuk. Tehát ahogy ott van ez az opera, és látod azt, hogy ott emberek mennek, az felhívás keringőre. ez konkrétan arról szól, hogy lerakod a holmidat, és akkor gyerünk utcú neki, másszuk meg mi is az épületet, ha másért nem azért, mert a teteiről más látvány nyújt a város, mint lentről. Hihetetlen, hogy egy ilyen épületnek milyen hatása van. És, nem, és közben nem is gondolkoz azon, hogy adott esetben alattad a Mária Kellas énekel, aminek ugye kicsi a valószínűsége több szempontból is, de mégis az közben egy operaház. És hát ugye lehet azt mondani, hogy megvan van szentségtelenítve. Hát miféle dolog az, hogy az ember egy operaház tetején grasszál? Ugye Budapest az egy fantasztikus kulissza, ezt pontosan tudjuk, de azért itt a, a turizmus értével egyeztetve nagyon sok kérdésről azért egészen izgalmas részletek bomlanak ki. Hogyan is használják egyébként a turisták a egyébként nagyon jelentős mértékben növekedő fővárosi és országos turizmus, hogyan használja a várost, és mire használja igazából. És ez komoly gondokat jelent, és komoly feladatot azt gondolom, hogy mindenkinek, aki a város arcképére bármilyen behatást tervezteni az elkövetkező időszakban, nagyon népszerű a főváros, mint selfie pont. Tényleg. tehát hogy az a helyzet, hogy azt mérik, a Beutaztatók Szövetsége is azt méri, hogy a hősök terére mondjuk eljönnek az emberek, akik busszal járják körbe adott helyzetbe a várost, és most nem a hopon-hopon buszokról uh -huh. beszélek, hanem azokról, akik nagy mondjuk ilyen hajókon érkeznek a fővárosba, és aztán a felszállnak városnéző buszokra, és azon kötött útvonalon végigmennek, leszállnak a hősök terén, elkészítik azt a két-három szertit, ugye faramúci módon pont háztalálva igazából az attakcióna, <gül> amit aztán föltöltenek, de ennél talán egyen nagyobb probléma per ma ez a, ez a budai várba, amit kilátópontként használnak, vagy szintén selfie pontként fölmennek a budai várba, a Halászbástjára, onnan készítenek három panorámaképet a városról, és utána lemennek, és valahol a Pesti Vigadó elől pedig készítenek egy egyébként tényleg brilliáns képet, ahol háttérben a Budai Vár, ha jól van a kép komponálva, akkor talán még a Lánchit is látszik ebben, és ez nyilván nagyon jól megosztható. De mi az a kontent, mi az a tartalom, ami miatt az emberek elindulnak fönt a városba, elindulnak akár a ahol bemennek egy épületbe, vagy úgy, ahogy kérdezed, hogy valamilyen impresszív, ikonikus épületnél úgy érzik, hogy fel vannak hívva keringőre, hogy legalább bejárják, megnézzék, fölmenjenek a tetejére, és onnan egy másik perspektívába menjenek. Ezek a feladatok, ezek előttünk vannak. És azt gondolom, hogy a Liget-Budapest projekt ezért egy unikális fejlesztés. Már azt kell, hogy mondjam, hogy a várkapitányság összevonásával és réttől jöttével most már a budai várban is megjelennek ezek a kompetenciák, sőt nagyon komolyan végiggondolt módon indult meg a várnak a, a fejlesztése, de hogy a, a Városligetben ez mindenképpen egy központi kérdés, hogy milyen tartalmat lehet illeszteni ezekbe az intézményekbe. Ezek az intézmények, ezek az épületek hogy tudnak valami olyan unikalitást mutatni, ami miatt érdemes lesz eljönni. És nem csak a Néprajzi Múzeum Petőkertjéről beszélünk, hanem arról is beszélhetünk, hogy az egykori közlekedési múzeum helyén az eredeti tervek alapján megújuló épületnek lesz egy közel 60 méter magas kupolája. És hogy hogyan van kitalálva, hogy ebbe a kupolába föl lehessen jutni egy speciális üveglifttel, ahonnan tényleg egészen döbbenetes panoráma tárul a városra, hiszen közel távol az egyik legmagasabb pont lesz, a háborúban bombatalálatot kapott torony ez a visszaépített változata. Úgyhogy ezek mind-mind megjelennek a Liget Budapest projektben, mert valóban ott tartunk. Szerintem ezt a műsorban is mondtam már többször, hogy azért, mert egy város gyönyörű és fantasztikus kulissza, amiatt az ember elutazik oda egyszer. Hogyha nagyon-nagyon tetszik neki, akkor elutazik kétszer, és lehet, hogy 15 év múlva egy megváltozott élethelyzetbe harmadszor. De nem fog folyamatosan visszajárni. Aki már járt Bécsben, aki járt Londonban egyszer, kétszer vagy háromszor, az valószínűleg elmegy Bécsbe, és megnézi a Hofburgot először, és másodszor talán elmegy és megnézi Sönbrun, és harmadszor végig sétál a kertel de negyedszer vagy ötödszer, valószínűleg az Albertinának egy újabb kiállítása miatt megy vissza, vagy pontosan azért, mert a Nemzeti Galériában valamit láthat. A Londonban az ember látta a Big Band, a Tower, és a Buckingham palotát, akkor valószínűleg utána azért megy vissza Londonba, mert valami olyan attrakcióval találkozik, amivel máshol nem. Mert az O2 arénában rendezik az ATP döntőt, és megfizethető áron láthatja Roger Federer, Rafael nadal játszani. Vagy azért megy vissza, mert egy olyan koncert van, vagy egy olyan műzikel van Londonban, ami máshol a világon nem elérhető, vagy át kéne repülni hozzá legalább az Atlanti óceán. Ezek azok az attrakciók, amik, amik mozgatják a világszinti turizmust, ezek azok az attrakciók, amik a break típusú, mondjuk csütörtök, vasárnap ö, relációban utazókat a leginkább megmozdítják, és ez az, ami a jelen felelőssége Budapest tekintetében, hogy ma kialakítsuk először a frémet, és utána pedig magát Jó, a kontentet hát is ehhez. Ugye itt, itt kell akkor elmondani, hogy a tavaszi fesztivál keretében lesz egy Michelangelo kiállítás, ugye Már vasszak, van, már egész van. Igen, igen, ez. E, igen, megnyílt. A másik pedig, hogy egy másodperc elejét térjünk vissza az azonnalira, hogy azért az legyen valahogy elvarva, e, mondván, hogy attól, mert van e, hasonló jellegű e, épülete valakinek, attól, nem biztos, hogy a magyar zeneházának ez a változata elvetendő? Vagy hogy elvetendő-e? Sőt, az a helyzet, hogy azért a, a világhírű sztárépítészek általában egy elég kiérlelt saját és egyedi stílussal rendelkeznek. Azt gondolom, hogy pont attól világsztárok ők, hogy gyakorlatilag bárhol, bármit terveznek, az ember ránéz, és azt tudja mondani, hogy ez nagy valószínűség szerint egy szána, ez nagy valószínűség szerint egy Zahávid épület, ez nagy valószínűség szerint egy, egy uh, Bjarkeingás uh, épület, vagy éppen egy Fujimoto. Jó, így egy tudnod köt, mert ugye nem olvastad az írást, ugye azt teszi fel a kérdést a szerző, de vajon a látványosságon túl, milyen lesz maga az épület? Mindjárt válaszol is rá, azt írja, nehéz eldönteni. A válaszhoz tudni kellene, milyen valós meglévő igényt elégít majd ki, és itt áttér a szerző a rajz számára, nem világos, hogy miért jön létre a magyar zeneháza, amikor egyébként koncertteremből untig elegendő van Budapesten nehéz úgy válaszolni, vagy kritikát megfogalmazni, hogy nem ismerem a cikket, de hogyha valaki egy koncerttérrel azonosítja a magyar zeneházát, akkor az még a legprimerebb sajtóanyagokat sem olvasta el ebben az ügyben. Ugye egy zenei csodák palotája jön létre gyakorlatilag az egykori Hungexpo romok helyén, egy elzárt terület helyén, euh, Fujimoto tervei alapján, amiben egyébként valóban lesz Unikális uh, hangversenyterem is, de ez egy pici 300 fős terem, tehát hogy emiatt nem épülne meg ez a ház. Itt az egyéb kérdések azok, amik a magyar zenéhez, a magyar zene történetéhez, a magyar és egyetemes zene történetéhez köthető kiállítások, időszaki és állandó kiállítások, azok a kutatóterek és azok a zenepedagógiai terek, amelyek létrejönnek, és egészé és élő egységét teszik ezt az egész házat. Tehát itt maga a koncerttér egy fontos része a háznak, de nem erről szól. Valóban van ma Budapesten számtalan koncerthelyszín, valóban van ma több ezer komoly zenei szék Budapesten, Ettől függetlenül pont ez a 300 lépték eléggé hiányzik a budapesti palettáról, bár ilyen is azért, ha nagyon keresi az ember, megtalálható. Olyan, ami széles sortimenten be tudja fogadni a francia free jazz kezdve mondjuk adott helyzetben a komoly zenei palettának egészen speciális igényeit is, ilyenből kevesebb van de ezek mind megjelennek itt egészen egyedi akusztikai megoldásokkal. De a legfontosabb az az, hogy bár nagyon büszkék vagyunk a zenénkre, és bár e, nagyon sokszor hivatkozzuk Bartóktól, Kodályon keresztül, e, hogy mennyire fontos a magyar zene, akár az egyetemes zenetörténetre is, de a zenének ma Magyarországon nincs múzeuma. A zenének a történetét és a, a nagyjainkat bemutató kiállítótér hiányzik. Nincs olyan hely, ahová el lehet menni, és interaktív módon be lehet fogadni. Tényleg 21. századi formában egy énektanár nem tudja hova vinni ma a gyerekeket énekórán, hogyha szeretné interaktív módon bemutatni, hogy mit is jelent a magyar zene, vagy éppen szeretné bemutatni, hogy mit jelent a hang, és ezt e, olyan eszközökön, amit meg lehet érinteni, e, amihez hozzá lehet nyúlni, és ahol a gyerekek e, maguk is ezt be tudják fogadni. Múlt heti sem. hír a Fővárosi Közigazgatás és Munkahogyi Bírósághoz nyújtott be keresetet. A Civilizugló Egyesület az új nemzeti galéria építés engedélye ellen a mostani keresetben az egyesület konkrét szakmai kifogásokat és mulasztásokat fogalmaz meg, amelyek miatt szerintük nem kaphatott volna engedélyt az épület, maga az írás hét ilyen szempontot jelenít meg. Nem történt meg a szabályos aszbestmentesítés, az épület nem felel meg a világörökségi helyszínek, valamint a kulturális örökség védelméről szóló törvényeknek. Az akadálymentesítés követelményeinek sem felel meg. A tetők magassága meghaladja a, város, a Városlégeti Építési Szabályzatban megadott maximalizált 25 méteres magasságot. Illetőleg szerepel még további három szempont, a kötelezően előírt zöld felületi arányt nem dokumentálták, az épület egyes elemei nem elégítik ki a biztonsággal kapcsolatos feltételeket, és gond van a parkoló kapacitással ismer az valahogy a Magyar Innováció Házánál valósulna meg, mert ott egyébként erre nincs terület. Szerintem ezzel többé kevésbé el fog menni a hátsó idő, és az összes további az kedre marad. Ön, nyilván, hogyha van rá igény, akkor akár tételesen is végig tudunk menni ezen a listán, azonban szerintem érdemes először egy picit tágabb összefüggésében megnézni ezt a kérdést. Ugye a civil zugló neve nem először kerül elő itt a műsorban, és természetesen nem először kerül elő a Városliget projekt kapcsán. Ők azok, akik gyakorlatilag minden megtámadható, engedélyt megtámadnak minden létező fórumon, államigazgatás és aztán utána államigazgatási eljárás keretében, majd pedig utána bírósági eljárás keretében nem kevés munkát adva ezzel mindenkinek. Ugye ők azok, akik el tudták érni a Néprajzi Múzeumnál, és el tudták érni korábban a Nemzeti Galériánál is, hogy a bíróság az ugye új eljárásra utasította az elsőfokú hatóságot, ezért mindkét intézménynél volt egy exlex állapot, az egyiknél körülbelül három hét, a másiknál nem egészen négy hét, amikor nem volt jogerős és végrehajtható engedély. Egy ezeknek... szülemet kérek, mondhatod, hogy számtalan többletmunkát munkát előidézve te Azért abban reménykedem, vagy legalábbis lehetőség szerint, tehát hogy te eleve elvitatod-e a egyesülettől azt, hogy ők egyébként a jobbítás szándékával lépnek fel, és nem kizállag akadékoskodóak? Kérlehetetlen bolsavi kőszinteséggel elvitatom. Tehát az a helyzet, hogy nem látom mögötte a szándékot, ami, ami jobbítani szeretné, azt a szándékot látom mögötte, Uh, amivel el lehetetleníteni szeretné a projektet, és ezzel, uh, amihez természetesen viszont joga van. Tehát a kérdést úgy teszed föl, hogy ezt a jogot vitatom-e, akkor ezt a jogot nem vitatom. Uh, ezt a jogot nem vitatom. A szándékot még tudom, hogy jobb... mit akarok kérdezni, már nem biztos, a sokáig, de még tudom. <gül> akkor, uh, akkor, akkor ezt a szándékot viszont vitatom, és ez szerintem eléggé uh, markánsan megjelenik, hogyha minden eljárás, és nem csak az építési, engedélyezési eljárások, hanem azoknak a rész folyamatai, tehát mondjuk, a, ha már az előbb beszéltünk róla, az, hogy a közlekedési múzeum helyén újraépülő épület az innováció házának az egyedi megoldásokkal előállított speciális üvegliftje, amivel föl tud menni a közönség 60 méterre, hogy onnan aztán körbetekinthessen a városra és a városligetre. Ennek a liftnek az önálló engedélyezési eljárását szintén megtámadta a civil zugló. Itt uh, nehezen tudom kihámozni ebből a jobbítás számát. Jó, maradjunk a Nemzeti Galériánál. A Mit tudunk kerül? az azbestmentesítésről? Az azbestmentesítés minden vonatkozó jogszabálynak eleget tesz. Uh, Az azbestmentesítésre egyébként éppen most írtunk ki egy újabb fázisú uh, közbeszerzést, annak ellenére, hogy ez egyébként nem lenne feltétlenül kötelező, tehát nyugodtan a mélyépítési munkálatok esetén ez tovább folytatódható. de ez hatna. már gyanútkelt, hogyha nincs azbest, akkor miért kell kírni még így közbeszerzési eljárást? Ugye itt a műsorban is nagyon sokszor elbeszéltük, sokszor. hogy különbséget kell tenni azbest és azbest között, tehát az, hogy az egykori petőfi csarnoknak a, a közművei, és víz és csatorna lefolyói, amelyek ma bent vannak a föld alatt, ezek egyébként be cementet kötött formában tartalmaznak, mert hogy praktikusan, amikor a Petőfi csarnok épült a 80-as évek elején, akkor, mint ahogy a város összes többi épülete is ilyen csatorna közműveket építettek, ez természetes. Az, hogy ezt ki kell idővel mondani, amikor az épület fog épülni, ez is teljesen természetes. De nincs, ma az veszély a Városligetben, mint ahogy... Mire magasztok. vonatkozik ez a közbeszerzés, Elgondtuk. ez a mostani? Kármentesítés, rekultiváció és ez készíti elő gyakorlatilag a mélyépítési munkálatokat. Uh -huh. uh, világörökség. Ebben a másodpercben a világörökség szempontjából semmilyen megállapítás nincs a Városligettel vagy a Városligettel projekttel kapcsolatban, amikor utoljára az UNESCO, Vikomosz Magyarországon járt, és bár szintén a civil zuglókhoz okay. erősen köthető személyek mindent megtettek annak érdekébe, hogy az ellenőrök figyelmét felhívják arra, hogy itt valami olyan szörnyű dolog történik, amit a Budapest sosem lesz már olyan, mint ezt megelőzően az UNESCO és az ICOMOS összefoglalva megnyugtatónak találta a városligeti beruházásoknak a helyzetét. Ezt egyébként folyamatosan monitorozza. Legutóbb Párizsban tartottak egy, egy ülést ezzel kapcsolatban, ahol a miniszterelnökség, aki jogosult fellépni ebben a kérdésben, képviselte Magyarországot, de hangsúlyozni kell, hogy az UNESCO és az ICOMOS nem a városligettel okay. kapcsolatban a elsősorban vizsgálatot. Én azt tudom mondani, hogy egy olyan fejlesztő, aki fontosnak érzi, hogy a park megújítások közül uh, egy érzékenyítő programot, a vakok kertét hozza legelőre. De mit tud amit a Civilizáció Egyesület uh, a tekintetben, uh, amit uh, a tervrajzok vagy mi alapján mondja az, hogy az akadálymentesítés nem, nem van megoldva? Ő az, enge, ő az engedélyezési dokumentációt tekinti át, tehát ez egy vitatott helyzet, uh, mármint a, a civilizáció részéről. Vitatott helyzet, Meg fogja annak a... tartalmaznia, kéne valamit, amit ő nem olvas benne? per ma a hatóság minden akadálymentesítéshez köthető jogszabályi feltételt megfelelőnek talált. Ezért adott ki jogerős és végrehajtható építési engedést. A civil zugló azt állítja, hogy szerinte a hatóság ezt rosszul látja, és nem felel meg a jogszabályoknak, ez természetesen ez joga van, és ezért fordult bírósághoz, a bíróság majd eldönti, hogy a hatóságnak volt igaz. Hát én azt feltételezem, hogy az, az, az összes épület akadálymentesített, hiszen... Hát, most egymás között, és tényleg csak a józanész szabályait nézve, tehát ha nekünk az akadálymentesítés az egyik legfontosabb koncepciónk az egész városliget tekintetében, és ez kiemelten figyeljük, akadálymentesítési szakértőt foglalkoztatunk ebben a kérdésben, hát természetes, hogy a magyar középületekre abszolút nem jellemző módon egy olyan szintű akadálymentesítés jelenik meg, ami sehol nem tapasztalható. Oké, a magassága meghaladja a 25 métert. Erre honnan talált bizonyítékot a civil erre nem tudok mit mondani, ugye nem a 25 méter itt a legfontosabb kérdés, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy a Városligeti Építési uh -huh. Szabályzat, ami a keretet adja, ehhez, hogy mit is lehet építeni, ahol valóban a és itt azért különböző fogalmakat kell tisztázni, amitől most téged és a hallgatókat is megkímélnélek, a párkánymagasság, az építészeti jel e, fogalma, e, vagy mondjuk a tető fogalma, csak hogy egészen e, pontos legyek ebben a dologban, mondjuk az e, ember, ha ránéz a Teve utcai rendőrpalotára, akkor ott e, világosan látja, hogy a tetején van egy körülbelül 20-30 méter, 30 méter, nem tudom, magas e, adótorony az építészeti jelnek minősül, a párkánymagasság ennél jóval alacsonyabb, tehát hogy pontosan hogy van, de azért azt szintén nagyon meg lennék lepve, vagy nagyon meg vagyok lepve, hogy valaki azt gondolja, hogy van egy építési szabályzat, ami meghatározza a kereteket. Az építési szabályzat alapján kell az építésznek megterveznie az épületet, és azt gondolja, hogy ebben um, hibázni um, akar, vagy lehet, hát ez um, kicsi az esélye. De nyilván ezt is majd a bíróság Kötelezően előír előjéző... felületi arány, nem dokumentált. Nem tudom, hogy mire gondol egészen pontosan. Akkor nem elégíti ez. ki a biztonságoi kapcsolatos követelményeket. Itt se tudom pontosan megmondani, Parkoló hogy mire gondolhatnak. Parkolóhely tekintetében ugye azt tudom mondani, hogy a Városligetés környékén e, volt valamivel több mint 2000 darab földfelszíni parkoló. Ezek a földfelszíni parkolók megszűnnek, és a parkolás innentől kezdve jellemzően mélygarázsokban lesz megoldható. Ebből 800-as mélygarázs, a Dóza György úti kivitelezése jelenleg is folyamatban van. A biodón mellett épül egy 700 fős garázs, a Hermina garázs. És ezen kívül még a Galéria és az Innováció Háza közös parkolási kérdéseinek meg és feloldására egy 350 fős mégarázs épül, tehát ez az engedélyekben teljesen pontosan szerepel. Úgyhogy természetesen értem, hogy a civil zuglónak a célja az nem az, hogy a környék parkolójáért aggódjon, hiszen majd amikor elkezdjük építeni a 350 fős mélygarázst, akkor majd a, éppen a, ellenkezőleg a hidrogeológiai viszonyok megváltozásával fogja megtámadni az eljárást, és nem, nem transparensekkel fog kivonulni, hogy uh, támogatjuk a uh, garázsépítését, hiszen mindig is erre vágytunk, és pont ezért uh, támadtuk meg, és fellebeztük meg a galériának az építési engedélyét, de ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy természetesen jogszabályilag előírt parkolóhelyek vannak uh, a városfüget helyre az száma tekintetében, és ezek a uh, parkolóhelyek meg fognak valósulni. Köszönöm uh, szépen! Én küldtem neked a... elég erdemiteletű módon közben egy SMS-t, amely arról tájékoztat, hogy amennyiben nem mondod le, úgy 16- Kedden csongor napján, amikor már 5 óra 53 perckor fel kell a nap, eh, akkor 8 óra 4 perckor felhívnál a restancia ügyében. Minden körülmények között a domáku úr a Nagyon szépen köszönöm, és miután az elején elfelejtettem mondani, kétszer nem mondom, de a beszélgetést a város még azért támogatta. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Györgyev benedeket hallottak. Reklamé, reklám következik. Slipnaut! Black Eyed Peas, Slash, Par of Stellar, Papa Roach, Cypress Hill, LP, Robin Schulz, Martin Solveig, Lost Frequencies, és még száznál is több hazai és világsztár. Telekom Volt Fesztivál Június 26 tól négy napon át Sopronban, ahová születés napi fesztiválsóval és sok-sok vendéggel érkezik a 15 éves halott pénz. Emlékszem Kedvezményes jegyek, április 12-éj kaphatók a Volt.hu oldalon. Gyere a Voltra! Ez reklám volt. Rekami reklám következik. Basti, Jason Derulo, Dimitri Vegas and Like Mike, Anne Mary, Steve Aoki, Jonas Blue, Sigma, Modstep, Offenbach és az összes magyar fesztivál kedvenc egy helyen. Augusztus 20-án pedig érkezik John Newman, a Petőfi Zenei Díj és a Balaton legnagyobb játéka A Petőfi Rádió és a MOL bemutatja Strand Fesztivál. Zamárdi, augusztus 20 től 24 ig Kedvezményes jegyek április 15 ig kaphatók. molnagyonbalaton.hu ez reklám volt. A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. Köszönöm. Winter mondta, van a vonalban, de majd le is raktam, úgyhogy vissza is hívhatom. Ennyire rövid interjú nincs is a szerződésben, lehet? Önnel is mindjárt azt kérdezem majd, akkor a naptárja segítségével, hogy kedden vagy szerdán kell pótolnunk, a szerdának egy fokkal jobban örülnék, mert hogy csütörtökön nem leszek, nem terveztem, de valaki ezt kérte, hogy ne legyek, mert akkor él ő rá. Úgyhogy majd akkor a beszélgetés folyamán, vagy a legvégén tisztázzuk, hogy önnek mi jó valamilyen a emlékezhet be. Úgy. Eh, szerezni. Nem fontossági sorrendben, de tényleg kezdjük, kezdjük ezzel az izével. Tehát, eh, tudja, az izé az, amikor a Vihír ben megkérdezte a lakossági fórumon az egyszerű állampolgár, mint én a polgármester, hogy polgármester úr meg fogja szavazni azt az izét. Itt Igen, most éppen az izé helyezményre mit helyettesítünk be? A 1194. 2019. április 10-ei kormányhatározatról van szó, amely arról szól, hogy a vidékről Budapest... Ja, hogy a 444 Várjon, várjon, várjon, lassan a teste. A vidékről Budapestre utazó munkavállalók számára elérhető szállást biztosítson. Ugye ennek a történetnek van előzménye, erre mind a 444.hu, mint pedig az Index felhívja a figyelmet. Ugye ez egy HVG írás, még tavajról, amely arról szól Gergely Zsófia tollából, hogy itt hajléktalan szállót hoznának létre, és ennek a paramétereit is megírja. Emlékezetem szerint egy um, emmi anyag alapján november 19-én született ez az írás Gergely Zsófia tollából hvg.hu, ami arról szól, hogy a korábbi Árpádúti kórház terete lévő épületben létrejöhetne egy 150 fő ellátására alkalmas hajléktalan otthon, és ennek a költségeiről is van szó. Ez 212 millió forintba kerülne, és további 59 millió, millió forintból vennék meg a szükséges berendezéseket, felszereléseket. Az önmagában egy truvály az újságoknál, de sajnos ezt nem teszi meg a kormányzat. sokkal egyszerű lenne, hogy a sajtótájékoztató keretében néhány projektről, eh, lehet sejteni, egy később lesz még szó maga a kormány szót ejteni és nem kellene vívmányként feltüntetni azt, hogy valamit találnak a magyar közlönyben, de most jelleg ez nincs így. Ugyanezen a területen munkásszálló létesül eltérő paraméterekkel 1 milliárd forintból és további részletek. Ugye ezzel kapcsolatban írt először a 444.hu melynek a címe hajléktalan szállót épít Újpesten a kormány, majd magában a szövegben Cinkóczi írása szerdán jelent meg az a kormányhatározata, mert Orbán Viktor elrendeli, hogy a negyedik elkerületben az Árpád út 124-126 szám alatt ingatlanon munkás szállás kerüljön kialakításra, tehát nem biztos, hogy Cinkóczi Sándor adta ezt a címet. Mindenesetre aki a címet adta, az nem biztos, hogy elolvasta azt, ami egyébként utána volt. Azt... De most bocsánat, hogy az újságíró szakmában az olvasás meg a címadás az nem egy rendekés vita... szakma, hogy mondjam alapvetései szerint végzendő feladat. Vagy nem Jó, tudom, De önnek igaza van, de volt már olyan beszélgetés a Szigetvárival korábban, ahol a hvg.hu adott, vagy a hvg adott olyan szöveget a szájába, ami egyébként magában az interjúban nincs is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a katintás számok okán ilyen eltérés lehetséges, miközben ez nem magyarázat, a félrejtések elkerülése véget, ezzel nem akartam feloldani. 1,3 milliárdból építenem munkássz Újpesten a kormány, jó néhány órával később, mert ez az írás a 444.hu-n már nem igaz, mert 20-27-kor jelent meg, és 2132 kor az indexen, tehát én azt hittem, hogy nagyobb a különbség, egy óra. A határozat a szerdai-magyar közlönyben jelent meg, és egyértelműen munkásszállóról van benne szó. Ez egy finom distinkció szerintem az index részéről, anélkül, hogy valamit be akarnék magyarázni, hogy jelent meg már ezügyben mászik, ami másról szól. Uh... Ugyanakkor ők is megjegyzik, hogy furcsa hogy hirtelen a vidékről Budapestre utazó munkavállalók számára akarnak elérhető árászállást, biztosítani ugyanit, a felújítás ára is megszállalt kissé a HVG akkor még 271 millió forintról írt, tegyük azt hozzá, hogy akkor emlékezetem szerint, bár mi már akkor beszéltünk erről, tehát ebben a szponzorált műsorban, vagy támogatott műsorban, vagy nem tudom, mi a megfelelő kifejezés szó esett erről, és ön még említette is, hogy önnel nem egyeztettek, és ön szerint ebben még fejl élemények várhatóak, akkor a hivatalosság nem szólalt meg, most ez jelent meg a magyar közlönyben, és most 8 óra 40 perckor átadom a szót. És teszem hozzá, hogy akkor csak, hogy, hogy az újságíró szakmáról, vagy az olvasási képességről, amit az általános iskola alsó tagozatában sajátítanak el a gyermekek, ugye itt egy dupla hazugságról van szó, mert a, a tavaly őszi tervezet szerint sem hajléktalan szálló létesült volna, mint ahogy itt ebben a cikkben visszahivatkoznak, hanem egy kórház, egy krónikus kórház, amely otthon nélküli, tehát állandó lakástulajdonnal vagy albérlettel nem lembelkező Ö, ö, magyar polgártársainknak az ellátásáról szólt volna, tehát nem, hajlé, nem a klasszikus hajléktalan szálló, ahonnan 150-ső alkalmas hajlék otthon, azok kerülnek ide, akik egészségi vagy az mentális a... állapotok miatt nem képesek de... az önellátásra illetve tartós ápolásra szorulni. Igen, Tehát erről beszélünk, hogy, hogy a hajléktalan kifejezetten a, a, az eredeti, tehát az emmis előterjesztések szerint annó ez egy hajléktalan kórház lett volna, a tartós, krónikus betegségben önmaguk ellátására nem képes. Tehát, hogy itt, tehát, itt alapvetően volt egyfajta, hogy mondjam, a, az igazság minden részletének nem kibontása, majd most ugye egy kifejezetten munkásszállóról történő kormányhatározat kapcsán sikerült egy olyan címet adni, hogy hajléktalan szálló létesül. Én azt gondolom, hogy ilyet véletlenül hibázni nem lehet. Tehát amikor a cikkbe behivatkozzák, a kormányrendeletet. A végén egy mondat, és ugye a cikknek a nagy része arról szól, hogy mi volt korábban, a végén egy mondatban oda van írva, hogy akkor ez álló, be van hivatkozva a PDR, tehát a kormány határozatnak a a konkrét szövege, majd ezek után a vastag, amely ugye elsősorban olvasol az ember és görget át egy Ez kis hogy hogyha oda meg a címbe beérek majlítanak fel, tehát ilyet kibázni szerintem nem lehet, vagy ha igen, akkor annak, ahogy itt ugye ebben a műsorban is sokszor, sokszor uh, szoktuk hallani, hogy akkor annak következménye kellene, hogy legyen, mint ahogy egyébként ezt elvárjuk mondjuk a a, az ECHO tv vagy a nem tudom, milyen műsorvezetőről, aki eltűr bizonyos dolgokat, akkor az a címadó, az a szerkesztő, az a felelős szerkesztő nem tűrheti ilyen tűr. Ebben nem vitatkozom. Ez véletlenség. Azt árulja el nekem, ugye így szó, hajléktalan szállót épít Újpesten a kormány, Cincóci Sándor írásának kétségtel ez volt a címe, amely tegnap 27 kor jelent meg. Hát én is én... most akkor, hogyha most nagyon cinikus akarok enni, vagy csak inkább pikkérnem is cinikusnak, akkor azt mondanám, hogy. Szeretném majd hallani ugyanazokat a kilónásokat, mint a. De a kilónásra jó. És nem, nem is fejezem be a mondatot, mennyit tovább? Mit tud erről? mennyit a kormányhatározat? Nem, hát ez arról, arról van szó, hogy itt van egy olyan épület, amelyet, amelyben korábban uh, traumatológiai ellátás is működött. Ugye a, a, a Káro, az Újpesti Károlyi Kórház, az több helyen működik Károlyi Kórház, Baros utcai Kórház, ugye volt a szülő otthon, uh, és ugye volt az Árpád úti Kórház. Magának a Károlyi Kórháznak a, a leépítését az 2002-2003 óta a Havaszófia MSZP-s egészségpolitikus ő, próbálta kinyírni, folyamatosan olyan intézkedések voltak, amivel el a kórházat. Ebben Hollósi Doki, aki igazgatóként dolgozott, nekem jó barátom, és egyébként kezelő orvosom, aki műtött is, tehát jobban ismer belülről, mint én saját magamat. Próbált küzdeni, tudta halasztani, húzni, halasztani, de, de sajnos ez a folyamat, amit annó elindítottak, az odáig jutott, hogy ez a kórház önállóan traumatológiára már nem volt alkalmas. Nagyon-nagyon gazdaságtalanul működött, nem kapta meg azt a finanszírozást, folyamatosan öncsonkításokat kellett végrehajtani, tehát az a lényeg, egy szónak is száz a vége, hogy ebben az épületben, amiben korábban kórház működött, ez most évek óta ott áll üresen, nemzeti tulajdonban van, és ezzel a nemzeti tulajdonnal a kormány valamit kezdeni akart, és fölmerült, hogy ugye egy hajléktalan kórház legyen belőle, ami ötletet elvetettek, elvetettünk, majd maradjunk így, mert ugye előzetesen minket nem vontak be ebbe, de amikor ennek a terve, hogy is mondjam, kiszivárgott, akkor, akkor mi tárgyalásokat kezdeményeztünk, és többek között ezeken a tárgyalásokon fölmerült, hogy az épület az elhelyezkedésénél jó közlekedési adottságainál fogva sokkal inkább enne alkalmas például egy munkásszállóra, vagy egy kollégiumra, vagy valamilyen egyéb közösségi funkcióra, és ez a az ötlet felvetés most perfektuálodik abban Azt érték. kérdezem Öntől, miközben igyekszem óvatosan fogalmazni, mert én nem szeretné, tehát attól, mert én néhány cikkével a 444. húnak nem értek egyet, vagy egyet értek, de a stílus az nem az én világom, vagy hogy adott esetben vannak olyanok, akik úgy tűnnek, mintha ott nekem nem jó akaróim lennének, attól nekem még objektíven kell szemlélnem minden történetet, akkor is, ha nehéz. Ugye ön azt írta, 21. 21.40-kor, tehát addigra már nagy valószínűséggel az index is megjelenti, a semmi, csak a szokásos, hazudnak, a maguk guztustalan, cinikus módján hazudnak, megjelenik egy kormányhatározat munkásszálló Mire a 444 a szokásos hazug módján hajléktalan szállóról ír. Azon kívül, hogy itt mi erről beszélgettünk, valamilyen írásos formáját adta a 444. nak azzal kapcsolatban, hogy e, valamit tenni kéne a címadáson? Én próbáltam a szerzőnek írni e mail címet, lehet, hogy az este a mérkőzés nézése közben keves energiát fektettem rá. Én a huna ahol a szerző arra kattintottam, de hogy hát, ha kidob valami elérhetőséget, de ott a korábbi cikkek jelentek meg, ennél nagyobb erőfeszítést nem tettem meg. De a szándék megvolt hogy írok neki, de mivel ezt két-három kattintás alatt nem tudtam kideríteni az e-mail címet, ezért megmondom. Nem is, is fog? Becsülete. Hát most már szerintem kapott a nyilvánosságot ez a blöd ö, tévedés, maradjunk ennyiben megengedve a valóban ezt a tévedést. Hogy, hogy, azt gondolom, hogy nekik kellene most már lépni, nem hiszem, hogy, hogy, hogy. Te, te, tehát hogy mondjam, tehát ezt a cikket olyan 9 óra nem tudom, környékén engedték ki úgymond a nagyvilánságra, nem tudom mikor készített el a szerző, nem tudom milyen jóváhagyási mechanizmus van a 4 ben van-e olvasószerkesztő, van-e rovatvezető mit tudom én már, akkor én megpróbáltam nem sikerült, mondom még egyszer ez lehet az én erőfeszítéseimnek Mértékét is minősíti. Mivel azóta nagyon-nagyon sok óra eltelt, és ezt a hibát lehetett volna saját körben is hatáskörben hatáskörülés is évételezni. Nem gondolom, hogy nekem mindentől kezdve feladatom van még. Próbálom elérni ezt a cikket, de most már nem tudom, itt cikknél tartunk, és vagy tartunk is, ez egyáltalán nem szerepel benne, hogy változtattak-e rajta. Nem tudom, de, de, de, de azt gondolom, hogy ez már nem az első, tehát ugye mi magánbeszélgetésünkben talán ide lehet idézni, mert hogy, mert, hogy semmiat nem tartom, az én említettem a legutóbbi érvédelésünk, vagy találkozunk során, hogy, hogy ugye milyen érdekes volt, hogy szintén a négy en jelent meg az a hogy novánk. Katalin milyen előadást tartott, és arra milyen reakciót váltott ki a hallgatóságból, és hogy már ne a, a, a keresztény, milyen katolikus olaszoknál is kivert a biztosítékot, amit Novák Katalin mondott, holott egyébként az a konferencia, ahol ő elveszett, az másnap lett volna, tehát egy előre megírt cikk, előre megírt reakciókkal jelen meg a 4 en tehát én ezért is gondoltam, hogy hogy hát, hogyha, ha, ha ez így működik, akkor, akkor értem, hogy miért működik jelen Én egyáltalán nem találom témára. most, nem, nem, hogy ezzel a címmel, de semmilyen címmel nem találom a 440. Letesszük a telefont a beszélgetés, után megpróbálom megkeresni és elküldeni a linket. Nem, megvan, hát olvastam, azt kérdezem, azt mondtam, hogy a mostani 444.hu nem látom. Ja, ne, én nem, azokat nem kerestem. Nem én viszont kerestem. Uh, sajtófigyelés, ugye megjelent uh, április 9-én a 168 órában lehorzolt kerület önkormányzati harc Újpesten. Sokat gondolkodom minden egyes beszélgetés folyamán, hogy mi az, amit beépítsek, mi az, ami nem, mi az, ami a tárgyalagos tájékoztatás része, mi az, ami egyébként Újpestel csak mérsékelten kapcsolatos, de a visszanyulás szempontjából fontos, talán az utóbbi kategóriának fontos eleme ez Buják Attila írása őt ismerem talán köszönő viszonyban vagyunk de személyes ismerettség nincs előítélet nincs ezzel együtt furcsa az írás de próbálom ezt a hát nem furcsa, bocsánat, hogyha itt beleváguk hogy, hogy szerintem színvonaltalan és még csak Jó, azt mondalom, begyük, hogy begyük végig. nem is inkább begy, vegyük végig vegyük végig Annyit én annyit. Én azért küldtem, csak mert, hogy vagyunk olyan viszonyban, hogy újpesttel kapcsolatos, valami ettől jó, Nem én a eszköz. A műsornak. De függetlenül, nem megértek, hogy és... világos... A krumpli osztással kezdődik, a legutolsó osztás felemásra sikült. Bárki, aki egyébként akar telefonálni, hajrá tegye meg. A krumpli öregecske volt, és sáros. Hamar ki is csirázott, de a politikai üzenesen volt túl friss. Lesz még krumpli, lesz még, lát, kenyér, Így kezdődik az írás és aztán nézem nekem ez azért, azért tetszik egyébként mert az a közel vagy lehet, hogy több mint 20 ezer újpesti nyugdíjas aki viszont átvette az önkormányzatnak ezt a csomagját viszont a saját maga győződhetett meg róla és ha olvas ezt az írásokat tudja hogy ez egy hazugság ami nem baj, mert ezzel is csak minket erősítenek és egy következő megjelen anyagban is nagyjából így fognak hozzáállni Próbálkozott ilyennel már az index, tök érdekes módon az is, ké, az is egy választási évben volt, most a 168 óra. Én nem tudom egyébként, hogy miért van szükség arra, hogy szalma botondot, ez a má már majd nem polgármesterje előtt, de honestálja vagy engem. Ugye a, a, az én oldalamon szerepel az, hogy a Winter Mantelnéknek mi a jelentése, és akkor ezért az összellemzéki összefogással az a hegy aki lejtőjének a lovagját át, akarják át, majd megvenni, de ezek olyan színvonaltalan dolgok, amelyek, amelyek átvenem a kezdeményezést dolog, hogy... uh, ugye szerepel benne ez egyébként rendszeresen előfordult korábban rádiomisorokban is, hogy valakinek az ismertségét vagy ismeretlenségét ugye azzal bizonyítsák, hogy embereket szólítanak le az utcán uh, és kérdezzenek tőlük különböző dolgokat, <gül> itt ez is benne van ki a polgármester, teszteljük a helyi erőket. Mindenkinek mindek eldöntheti egyébként, hogy e tekintetben ez hát mennyire jó hát nem is tudom, ki is valami derc a szüleintől ezt hallott a gyerekkoromban. Minden esetre valószínűleg egy mostani helyzetben, tehát ebből az ön személyének a jelentéktelenítése jelenik meg, hogy míg derce Tamásról mindenki tudja, hogy polgármester volt, addig a Wintermanterről különösebben sokat nem tudnak. Julika nővér, aki a Mávkórházban dolgozik, és aki ránézésre szoci szavazó. De most ugye itt, itt már azért kezd nálam elgurulni a gyógyszer, amit nem nagyon bírnak a hallgatói, mert a szoszi ránézésre szoci szavazó, az kinézett rasszizmus. Tehát a panel proli miatt, ha ki van akadva az ellenzéki sajtó, akkor a ránézésre szoci szavazott buják Attilának Uh, ennél pontosabban kéne leírni a zárójelben három műszak plusz pénzért dolgozás, mert a ránézésre a szoci szavazónál nem lehet látni a három műszakot és a pluszpénzét pénzért agyondolgozást, lehet látni rajta mici sapkát, vagy lehet rajta látni kitaposott cipőt. By the way lehetséges, hogy rajtam is kitaposott cipő van. Itt azonban olyan mértékben veszünk el a részletekben, ami azt gondolom, hogy az önkormányzati választástól függetlenül is uh, Permanensen témát adhatna, és amely egy szekértábor logikára épülő újságírásról szól. Aminén én hiába szeretnék változtatni, és hogyha valamikor része voltam, és amiatt önkritikát gyakoroltam, azt kell, hogy mondjam, hogy ez ellen való hadakozásom hatékonysága egy tízes skálán kettes, hiszen nagy valószínűséggel, hangsúlyozom nagy valószínűséggel azt mondanák, hogy könnyű izzellátnak lenni annak, a egyébként önkormányzati szerződés keretében beszélget Újpest vezetőjével, holott azt gondolom, hogy a izzellát fogalmazás az nem együttműködési szerződés függvénye, de ma már mérgezett annyira a közvélemény, hogy ne tudjon egy normális mondatot mondani, vagy nehezen mondjon. Én minden esetre azt a mondatot, mert szerint ránézésre valaki szoci szavazó lenne, nem buják a hanem bárkinek az írásában kifogásolnak. Megértem. De még egyszer mondom, ez a cikk most persze lehet, én ezt erre nem is gondoltam. De, de az, hogy, hát hogy nem, ez meg a nem tudják, meg, hogy ez a kínaiból meg a. Hát ez ha az újpestet so, és ha az újpesteket Én nem de, de, tudom, mennyi időn van, bocsánat, én ráérek. Van, van, tehát, van akkor még idő, jól. és a jövő héten folytatjuk. Tehát újpeste kapcsolatban azért vannak hírek. Itt az embernek át kell gondolni, ugye a legfontosabb hír, most így tűnt ez a munkásszálló, de természetesen szóba kell, hogy kerüljön majd a váci utfelítás, a busav, és meg annyi más dolog. Azt kérdezem öntől, mert most fejből nem fújom elnézést, hogy milyen az újpesti közgyűlésnek most az összetétele? A 21 ö, hely van, ugye 21 képviselő, tehát molyan, 20 képviselő van plusz a polgármester, tehát 21 szavazó Igen? tagja van a, a közgyűlésnek, ebből 14 ö, egyéni körzet van, amelyből 12-t. A Fidesz és az Újpestért egyesület közös támogatásával indult. önkormányzati képviselő nyerte meg. Kettőt. Egyéniben az MSP nyert meg is és a és. és ö, ö, jó, itt meg is Bok, állhatunk. Amikor... Léni, igen, na, nagyjából így igen, Hol... van nálunk még Mert... egy listás, és Kif... a többi pedig Mert... listás. Az alpolgármesterek milyen színezhetőek? Felhívva a szíves figyelmet a hallgatóknak, hogyha bármi nem tetszik a beszélgetésben, vagy hozzátérnének, elvennének belőle az egyik telefonszám. Szabad 0614890999 vagy a 0636771161 mutatom is. A alpolgármester alatt mit értünk? Tehát két olyan alpolgármester van, a, ugye mindegyik alpolgármestert én jelöltem, és a képviselőtestület választja meg, ugye itt szól az önkormányzati törvény, tehát ennek ez az eljárásrendje. A három alpolgármester közül kettő Fidesz tag, hogyha ez fontos, egy pedig független. Azt mármint, hogy nem tag. Azt kérdezem, De önt is én jelöltem. Öntől, hogy a rendelőintézetben. E, az orvosok száma hogy alakult? Hát vannak olyan ö, szakellátások, ahol ö, azt gondolom, hogy, hogy viszonylag normális a helyzet. Van-e ég... hiány? Va, de, és vannak olyan, és így így folytattam volna a, a mondatot, hogy is vannak olyan úgymond szakmák vagy szakmacsoportok, amelyek krónikus orvosiánnyal küzdünk. Most én ne, lehet, hogy nem fogom tudni szépen e, felsorolni, de a re rengeteget és így me megjegyezni nem tudom, de a Reuma az egészen biztos, e, sok is, azt hiszem, talán a, a gyermekszemészet is egészen biztos, e, ultrahangra kell azért várni, négy-öt hetet biztos, de átszerveztük például a vérvételt, amire időpontegyeztetésre, előjegyzésre lehet jönni, az egy nagyon sikeres átszervezés volt, azzal nagyon sokan elégedettek. De természetesen sajnos küzdünk. küzdünk Itt szeretném felhívni az ön és a hallgatóim szíves figyelmét, hogy amikor konfliktus forrásként jelentkezem, akkor azt átgondolom. Tisztában vagyok azzal, hogy a 168 óra helye hol van a mai magyar médiában, és amikor egy ilyen cikk ilyen fajta elemzést kap, akkor abban is tisztában vagyok, hogy olyan benyomást keltek, mintha pedig nincs mintha. Önök pontosan tudják, hogy nevekkel én nem viccelődöm, hogy kinézettel sem. Tehát a szoci kinézetű az nálam nyomdafestéket nem bír. Wintermantel külsőre békés piknikus figura, gyakran mosolyog, és akkor az ember várja azt, hogy hol van a de. Nehezen azonosítható a mitikus családnévvel. Ezt már nehéz értelmezni. Zárójel jelentése németül azon túl, hogy tildik a hegy északi lejtőjén épült udvarház. Állítják a germanisták. És akkor, hogy hogyan van a fordulat? A Wintermantel kinézete a neve és a de. Valami történhetett mégis, mert májusban Wintermantel még rosszul áldercénél, augusztusban viszont már együtt lángosoztak a piacon, és ennek híre ment. Azt szeretném önöknek mondani, hogy aki azt a fordulatot, hogy Wintermonter külsőre békés piknikus figura gyakran mosolyog nehezen azonosítható a mitikus családnévvel, májusban még rosszul átdercénő, augusztusban viszont már együtt lángosoztak a piacon. Ezt valamilyen módon, mint mondatszerkezet és mint egyébként leírás összefüggésbe tudja hozni, arra csak azt tudom mondani, hogy az más csodákra is képes. Szíves elnézést kérem, én nem a 168 órát kárhoztatom. Én konkrétan erről az írásról beszélek, és arról a hozzáállásról, amely egyébként nem hozzáállás, tehát nevekkel nem viccelődünk, az tény, hogy a Winter Montel nem télikabát azon túl, hogy téli kabát, és nem északi lejtőn épült udvarház. De hát furcsa lenne, hogyha a Wintermantel egyébként úgy néznek ki, mint egy északi lejtőn épült udvarház. Tehát el kell tudni dönteni... Tényleg, az ember... De maga a szó tényleg ezt jelenti? Értem, tehát, de, hogy ez, de, te, hogy... de... ugye ez, oda, ez, ez az ön nevével való... Nem tudom... e, igen, igen. az, az hogy egyébként hogy a, hogy maga a, a kinézetem és jó, a viselkedéssem meg a néztartalma, hogy ennek Jó, tehát? de egy ilyen beszélgetés önnel hogy az én közegemben ami független attól, hogy én a közegemnek tartom-e vagy sem, egy nyílt újhúzás a tekintetben, hogy én hogyan húzok újat az ellenzéki sajtóval, miközben egyébként, és akkor itt különböző slágvortok jelelhetnének meg, csak hogy én ezeket megtenném, ha nem erről szólna az írás beleértve, hogy azt azért valamilyen módon, tehát hogy mondjam, az, amiről eddig beszéltünk, annak a jelentősége szerintem csekély. De az, hogy a derce azzal van meggyóval gyanúsítva, amit egyébként én szívesen megkérdezek tőle, tehát hogyha ön összehoz a Dercével, én biztosan megkérdezném tőle, hogy ő egyébként azért állt-e az ön oldalára, mert ő semsei aladár díjat kapott, és ez az alpolgármester illetmény összegének 65%-a, É, amit ő egyébként egy alapítványnak ajánlott fel, hogy most befizette vagy sem, az legyen az ő dolga, és 2013 óta ez a kiadás több tízmilliójába került Újpestnek, azért ez az állítás, és akkor most jöjjön ön, és kérdezem meg a Dercétől, legyen szíves, akit van módom ismerni, de nem ismerem a telefonszámát, hogy ez felhívható-e, e, lehet, hogy furcsálani fogja, de én bizonyos nem felhívnám. Tehát ugye arról van szó, hogy egy fél... De nem tudhatta egyébként, mert ugye maga ez, a, ez a, a május, az 2010 május, ugye a lángosozás az 2010 augusztus-szeptember környékén valahol, az önkormányzati választás 2010 október talán 3-a vagy negyedike, már nem is tudom pontosan, és a Semsei Aladár díjnak az odaítélése az pedig valamikor 2011 Hát most nem tudom megmondani őszintén február, március környékén, és mindezt úgy, hogy magát, az ötletet, hogy legyen egy ilyen díj, legyen egy ilyen elismerés, egy ilyen életmű díj, az nem is az én, és sőt, nem is az én szűk, hogy mondjam, gondolkodói körömben merült fel, hanem újpesti lokálpatrióták kerestek meg ezzel. Ennek ötletét magunk évát éve januárban a, a polgármesteri újévi fogadáson jelentettem be, hogy egy ilyen tervünk, ilyen szándékunk van, ahol az oda meghívott újpesti kíválóságok, egykori díszpolgárok, díjasak közéleti személyek, művészek, sportok, vastapsal hogy... tehát Megtenni az, hogy a DERCE telefonszámát tudtával átadnánk? Hát ja. Tehát természetesen fölhívom előtt. így, így akkor... pon pon pontosan így. így. Uh, ugye itt az szerepel, ami nem lenne akkor a baj, teszik hozzá a segítőink, csak hogy a polgármester és a demokrácia nimbuszát rombolja, mert Derc egyébként nem volt korú polgármester, amely ebben a formában, ugye nincs három pont, de arról szól... Ez azt jelenti, hogy én meg az, hát nyilván, Ez hát. ez, ez, egy, ez, egyébként, ez egyébként sajnos erről szól. <coughs> Aztán szóba esik, a, a szóba kerül a média amelyben... Eze, bocsánat, ezek, ezek azok a fogalmazások, mert ugye mindig mondja az ember, hogy, hogy azért van egy határa, ami persze nyilván van a vélemény, meg a közszerepőnek többet kell tűrni stb. De ezek azok az aljas fogalmazások, amiben bele sem lehet kötni, mert nem írja le. Tehát nem lehet sem helyreigazításra nem lehet menni, sem erre nem lehet válni. Egy nagyon érdekes Mármit... beszélgetésem volt Karácsony Gergely, talán ennyi elmesélhető, ami arról szólt, hogy egy politikusnak mennyi mindent kell elengedni a füle mellett. Én nem vagyok politikus. Én nem tudom elengedni, ennek pedig a jelenformáról erejéről pozitív értelemben nem tudok beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy normális ember ilyen cik olvastán azért egyfolytában hök, hök, hök, és a végén felemelt uh, férnyimással valamit cselekszik. Nagyon sok mindent el kell engedni. Hát most ugye a DERC, ha már emlegettük előző polgármesterületet, ugye ő valóban neki volt egy vendéglátóipori egysége, egy, egy kocsmája. É, amit egyébként magánt az üzemeltetésével is, fős, és ő maga, amikor polgármester lett, a fölhagyott, egy ideig még ővé volt, aztán, ha el is, adta viszonylag hamar. Ettől függetlenül, hogy ez a petka járta, hogy az Újpest összes kocsmája az ővé, Most már én szerencsére lehet, hogy akkor én is ilyen sokáig leszek polgármester, mint Derce eh, Tamás eh, elődön volt mert most már nagyjából Újpest összes étterme az enyém, a jó nyelvek szerint én Jó, erről itt, itt nincs az nincs szó. Szó. Jó, ebben nem, de csak azért mondom, de, hogy ez de, de, a hát nem ne ne eljünk be ide olyat, az ami nincs. Azt szerepel benne, ez, a, ez egyben a, a cím is, Újpest csak horzsolódott, kopott, megérkezett Ázsia Újpestre az olcsó bőséges kínai, a munkásosztály étele, az egykori keravil helyén kapott, kapható hamisított cuccok nélkül Újpest népe rondjokba járna Hát mindenki tudja, szóval sértés, Mindenki dönts el, mérkező. hogy ezek milyen mondatok. És teszem hozzá, ugye azért itt nem egy-egy személyes, hogy mondjam, tehát ez egy alakzatban elkövetett bunkóság, mert ugye persze nyilván egy, egy, egy képszerkesztő is eldöntheti, hogy egy cikket mivel illusztrál, amikor Említést tesz a cikk arról, hogy építettünk egy vadonatúj piacot annak a tetején, egy vadonatúj rendezvényt. Teremt. Ők nem pozitívan tekintenek. Akkor, akkor, be, akkor beteszik egyébként a félig bontás alatt álló réginek a, a, a fotóját. Jó, a tetsz, hallgatók nyilván, akarnának, jó lép... telefonálhatnának. Az időszűkére való tekintettel most arra nem térne ki, hogy wintermanteli kormányzásának az utekultusz ad ideológiai hátteret, de ön Kubatovi erővel nem bír. Egy utolsó idézetet vennék ebből. <sínt> Trippon Norbert szerint a Fidesz hatalmi a mindig kettő 2010-ben a hatalmi monopólium előkészítése közben furcsa játékot folytatott. Volt olyan polgármester, önkormányzati ember, akinek a torkára tették a kést, volt akit korumpáltak, nem ritkán egyszerre ment a két dolog. Milyen polgármester torkára tettek kést? Nem, nem tudom. Tehát ezek azok a az dolgok, amik, amik, amiket lehet. van egy határ, amikor az a, a tragikomikus. Tragi az... ez... Én nekem el kell köszönöm. A hallgatói véleményét más... sajnos két percben kikérem beleértve, hogy vállom annak az údiumát, hogy nem azt mondják, mint amit én gondolok, hogy mondani fognak, hiszen nem tudom kitalálni. Fipo Norbert szerint volt olyan polgármester, önkormányzati embereknek a torkára tették a kiest, voltak itt korumpált, nem egyszer ment a két dolog. Azt szeretném öntől megkérdezni hogy akkor a szerda 8 óra 30, az hogyan konveniál önnek? Meg kell, meg kell néznem, azóban, hogy ugye telefonálok, és így a fülemen van a... Akkor a vegye le, én addig és... beszélni fogok. Ja, jó, rendben. Akkor át, átmenetileg vegye le onnan. Um, a 17-e és a jó a fél nyolc. Jó, rendben van. Nem fél nyolc, fél 9. bocsánat, bocsánat igen, a fél, kirenc, a fél a bejöttem, 8 óra 30 Winter, mondta Zsolt, és akkor a Dercének a telefon hallják kérni. Beszélek velem. Nagyon szépen köszönöm. Viszont szépen napot kívánok is. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Rekamé, reklám következik. Basti, Jason Derulo, Dimitri Vegas and Like Mike, Anne Mary, Steve Aoki, Jonas Blue.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 Black Eyed Peas Slash Tellar, Papa Roach, Cypress Hill LP Robin Schulz Martin Solveig Lost Frequencies és még száznál is több hazai és világsztár Telekom Volt Fesztivál Június 26 tól négy napon át Sopronban ahová születésnapi napi fesztiválsóval és sok-sok vendéggel érkezik a 15 éves halott pénz Kedvezményes égyek április 12-é kapatók a volt.hu oldalon Gyere a Voltra! <S planes> <S lifts> Ez reklám volt Meghallgatnám a véleményüket részint a címadásról, részint a 168 óra cikéről, csak az alapján amit hallottak, 5 percet tudok adni, és aztán Bácskai János kell felhívnom, és utána el kell, hogy köszönjek Um, megköszönném, hogyha telefonálnának, de nem tudom kierőszakolni. 06148909999 és egy Nyilvánvalóvá szeretném tenni, hogy az én dolgom a hiteles tájékoztatás. A hiteles tájékoztatás azonban időnként sajtófigyelésbe, hát hogy torkollik, ez nem egy megfelelő kifejezés. Higgyék el, nem lelem örömmet abban, amikor annak az oldalnak a sajtóját elemzem, amelyhez elvileg én is tartoznék, de ebből se szeretnék egy kulimást csinálni. 0614890999 és 0636771161 Van rá 260 másodpercük. hallgatásokat ezúton, vagy ezúttal nem tudom mire értelmezni, tehát ha nem telefonálnak, akkor nem telefonáltak, akkor én azt fogom ebből leszűrni, hogy az önök inger küszöbét ez a beszélgetés, vagy a beszélgetés utáni kérdésfeltevés nem értel, el, vagy legalábbis ha el is érte, annyit már nem tud kiváltani, hogy telefonáljanak. Ez a dal, nem az emlékeké Ez most csak rólad szól <tos> Úgy, ahogy te vagy 195 város vagy te már Budapest, Régi falon elkísérnek golyó nyomok. 107, ahogy kinéz minden új ház, Higgyék el, mindannyian jobban járnánk, hogyha telefonálnának beleértve, hogy egyetértenek, nem értenek egyet, teljesen lényegtelen. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Hát én bízom abban, hogy Berte Tamás veled fog beszélgetni az időről, meg a a moziról, mindenről, de ebbe az ügybáltozom hogy barakosak, nem foglalkozom. Szóval eszerűen méltatlan és egy őrület az egész ügy. Egy vélemény elhangzott 061 099 9 és Kell úgy veszem Nem nagyon tudom, mire vélni a hallgatásukat, de alapvetően azzal magyarázom, hogy nehéz az ellen a sajtó ellen kritikát megfogalmazniuk, amely sajtónak egyébként az olvasói, és amelynek a híreinek örülnek. Hogy most én magam vagyok a kognitív disonancia. 85. 0614890999 és 0636771161. Egy bátortalan kísérletet még megérhet 72. Jól, ha nem beszélgetünk, de én nem tudok ennél nagyobb erővel hatni önökre. 25. A Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggatlet! A vonalban Bácskayi János Ferencváros polgármesteres zömében mai eseményekről lesz szó. Ezek a mai események, ezek egy folyamattal vannak összefüggésben, vagy voltak összefüggésben, ez pedig a költészet hete. Hava. Tessék? Hava. Hava. Akkor költészet hava. Elnézést. Um, Imáron visszanézve, hiszen ma van a költészet napja, hogy sikerült? Beleértve, hogy ma még vannak fontos események? Hát ma vannak a fő események, úgy mondjunk, hiszen ma van a születésnap, ma van a főnap, ma van a diátadás napja, diátadások napja, ma van a csúcscsona a három hetes, azért havának hívják, mert majd egy hónapi tartó, 28 rendezvényből álló sorozat, ebből 21 már lement eltelt elmúlt, és, és nagyon nagy sikerre, nagyon nagy érdeklődéssel, és a lehetőleg különböző korosztályok részvételével, a személyes részvételtől a, már úgyis, hogy a versmondás itt, tehát a versmondás próbálkozással, az interaktív mobilaplikációs séták leküzdésén át, egészen a mai. Erre még rá fogok kérdezni. Ma 11 órakor lesz a József Attila emlékhely 9. kellett Gátutca 3. Ez miért sékelten, ez sajtónyilvános, de regisztrálni kellett? Ugyanakkor azt kérdezem, most független, most éppen nem esik, úgy tűnik, hogy ha valaki érdeklődő van, ő oda el tud menni, vagy ez most ott milyen esemény? Hát el ugye csak kockáztatja, hogy, hogy kiszorul, kívülreked, de meg kell próbálni, hát igyekszünk minél több emberbe engedni. Hát ez egy viszonylag limitált terület, beszédet mond Krucseine Herter Anikó, a kulturális kapcsolatokért és felelős Felesztés helyettes államtitkár Demeter szilárda a múzeum főigazgatója és ön, a díjat pedig azt lehet mondani, hogy Ferencváros József igen. Attila díja, Vigyánc attila Nemzeti Színházi Vezérigazgatójáé, ezt a díjat milyen kuratórium, milyen testület, milyen izé ítélte oda, milyen körülmények között és mikor. Maga a képviselőtestület a legutóbbi testületülésén egyhangú határozattal egy Ferencváros Kulturális Díja, Ferencváros József Attila díjának hívjuk, és azok kaphatják, kapják, akik Ferencváros kultúrájáért sok-sokat tesznek. A rendzeti színházzal való kapcsolat, az most már több éve szakadatlanul jó, intenzív és kölcsönös Ferencváros önkormányzat és a három királyfi, három királylány mozgalom szeretettel vár minden érdeklődőt a rajzói gyerekkel nyitott közösséggépítő programsorozatra és a Mama című rajzpályázat ünnemélyes eredményhirdetésére április 8-a és 11-e között az FMK-ban, ennek szintén ma lesz a záró eseménye. Igen, egy Mama című rajzpályázatot hirdetett a három királyfi, három királynő mozgalom együtt. Ferencvárosi önkormányzattal nagyon sok pályamű érkezett és nagyon izgalmas, mint ahogy a mai 15 órakor a vers illusztrációs pályázat a műveledési vagy helytörténeti gyűjteményben oda is közel ezer rajz érkezett, ezek mind-mind mind, mind, mind gyermekrajzok a legkülönbözőbb korosztályokból a három királyi három királyi mozgalom a mama tematikát adta hogyan születhet még több gyermek alcimmel. A költészetnapi illusztrációs azt pedig most már 7. vagy 8. alkalommal hirdettük meg a teljes Budapestre, és szenzációs művek szoktak érkezni, érdemes három órakor a gyűjteményben eljönni és megnézni a kettőt. Ez egy másik esemény, vagy pedig ez, mert van itt egy, ma, nem, ez 9 én volt, erre akartam még kérdezni, a Pál utcai fiúk mobil applikáció bemutatójára az micsoda? Az a az Pál mi utcai volt? fiúk, a, ugye próbálom is segíteni azon, hogy a, ez a mobilozó közönség a felnőttektől, pontosan a gyerek lesz a felnőttekig, hogyan uh, érhető el más uh, tekintetben vonatkozásban, tehát olyan helyeken is, ahol szeretnénk, ha már nem a mobilt gyomkodnák, de mégis volna a pár utcai fiúk regényét uh, olvassa el, olvassa el úgy, hogy járja végig a helyszíneket, egy mobil applikációs séta, ha végig a két és fél óra, két kellett határokat nem ismerve, hogy az üllőjút lenne elvileg a határ, de hogy a Pálutcai fiúkat, akik a Lónyay utcai reformációs gimnáziumba ö, jártak. Ma Szent Györgyi Albert gimnázium, hiszen Szent Györgyi Albert is maga, a Nobel díjas tudós is oda járt, Molnár Ferenccel egyetemben. Molnár Ferenc és a Pálutcai fiú fiúk hősei is ebbe a gimnáziumba jártak javarészt, viszont a Vörösséngesek a nyolcadik jártak a reáliskolába, és a Grund pedig a mai nyolcadik kerületben található és ezt a sétát lehet 11 néhány helyszínnel végig izgulni, és abba reménykedünk, egy iskolányi gyermek kapcsolódott rá ezen az ünnepségen a mobilapplikációra, és reméljük, hogy nagyon sok százan ezen végig fogják járni a pál fiúk ö, valóságos ö, helyszíneit, és utána és közben olvassák a tényleg is. Mindaz, ami nem a költészet napjával, vagy költészet három hetével kapcsolatos, azon kívül egyetlen egy hírt szerettem volna beemelni, hogy ne kizárólag erről legyen szó, bár elvileg jobb lenne, hogyha tematikusan nézzük, hogy csak egy téma, de hogy legyen benne más hír is, ami az elmúlt időben a 444.hu és Baranyi Krisztinát foglalkoztatta. Ez a rendőrök is tiltakozók a helyszínen fakivágás kezdődött a Ferencvárosban. Uh, év nincsen benne, nem tudom, de a dom nevezetű beruházóról van szó, akinek volt jegyzői engedélye 15 fakivágására, tehát ebből a szempontból a dolog jogszerűen történt, de mintha egyébként az előírások szerint minti öt nappal való feltüntetés, az elmaradt volna, és így a lakók a, fa, a fellebezési jogukkal se tudtak élni, pedig arra elvileg 15 napjuk lett volna. Bármit el tud -e erről mondani, illetve ha már itt tartunk, akkor két mondat erejük van-e bármi hír a rajszögekről és a magánovodai történetről. De maradjunk előbb a fakivágásoknál. Hát most felolvasott valószínűleg a említett blognak, illetve a képviselőnek a Facebook oldaláról valami, de én is fel tudnék olvasni ö, egy levelet. Na ide figyelj, te Fideszes, mm, képes voltál pár röngyös forinttél kiadni a fakivágásenit, a mocskos bűnöző paraszt állat, savatrád élve száradjál össze, stb. stb. stb. Tehát így is ö, meg lehet közelíteni egy ö, ö, Témát, meg lehet közelíteni. Jegyzői engedély volt, az, ami le van írva, nem szükséges hozzá. Ez a tájékoztatás az egy más típusú engedélyezési folyamat. Annak a végén a polgármester van, illetve a bizottságok képviselőtestület. Mindösszesen arról szólt, hogy az építkezéshez, ahhoz, hogy ott épülhessen egy új épület, lakóépület, irodaépület, Uh, útban voltak a fák, ez előfordul, nem csak Ferencvárosban, hanem bárhol az országban, ahol építenek, ott uh, néhány fá áldozatul esik. Egyébként kötelezettség van rendeletben, hogy ezt hányszorosan fogják pótolni és hol. Ez mind benne van az engedélyben, a tájékoztatási kötelezettséget meg uh, a cég uh, végezte, tehát ami itt le volt írva, az mind valótlan uh, Ennyi ez a része az azt kérdezem hogy, hogy mit lehet tudni a rajszögekről? A nyomozás még mindig folyik, így voltunk személyesen a kollégákkal, a közös képviselővel, a közszövegyszerügyelettel, a kamera, hátrendszer, két vagy három kamerát fogunk felszerelni. Adon De az nem derült még oda, ki, hogy ki helyezte Nem ezeket. derült még ki, remélhetőleg találtak annyi ilyenes mintát, hogy ö, bizonyosságot fog szerezni a rendőrség, hogy ki a elkövető. Köszönöm szépen a rendelkezésre, a héten folytatjuk. Is, Viszont köszön... Örök Bácska Jánost hallották, Ferencváros polgármesterét némileg elhúzódott itt a sorozat, ezért volt ez most viszonylag rövidebb. Öt perc nagyjából a zárózene, a műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Ha megtisztelnek a figyelmükkel, megköszönöm beleértve az előző kérdésemet, amit föltettem a 168 óra cikkja kapcsán, vagy adott esetben a 444.hu címadása kapcsán, vagy egyáltalán a kialakult helyzettel kapcsolatban, vagy egyáltalán Piko András kapcsán, amíg visszaemlékeznek arra a három írásra, amit a műsor legelején fölolvastam, 7 óra után 3 perccel, közben 9 óra 23 perc lett. 061-489-0999 és 06 A mai visor egészen pontosan fél tízig fog tartani. Egyetlen egy esetben tart tovább, hogyha önök most elkezdenek megrohanni a telefonjaikkal. Mindannyian tapasztalni fogjuk, hogy ez bekövetkezik-e vagy sem. Minden nap kísérleti visor, minden nap utolsó adást szeretném megköszönni a Civirádiónak, a a Jóistennek, a Szerencsének. Csorbalászlónak is egyáltalán, hogy ez a mai műsor is létrejöhetett, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Műsor után az elérhetőségem döröpont, Addig pedig a 061489-0999 és a 063677161. Figyelek, ha van mire.